Уілкі Колінз, Колінс, «Жінка в білому», оповідь продовжує Волтер Гартрайт, читає Лілія Мироненко, розділ перший. Першим моїм поривом, коли я прочитав незвичайне послання місіс Катерік, було знищити його. Безсоромна, груба порочність усього того творива. Від початку й до кінця жорстока перекрученість думки, що з обурливою наполегливістю пов'язувала мене з лихом, до якого я не мав ніякого відношення, і зі смертю, яку я, важачи власним життям, хотів одвернути, викликали в мені таку глибоку відразу, аж я хотів був уже порвати його, але одне міркування стримало мене, і я вирішив ще на якийсь час поберегти листа. Це міркування не було ніяким чином пов'язане з сером Персівалем. Відомості, що їх сповістила мені місіс Катерік, здебільшого тільки підтверджували висновки, яких я дійшов раніше. Свою підробку він вчинив саме так, як я припускав. Мовчання місіс Катерік щодо дубліката метричної книги в Нолсбері підтвердило мою думку про те, що ні вона, Нісер Персіваль не підозрювали про його існування та про можливість викрити їхній злочин шляхом зіставлення оригіналу метричної книги з її копією. Але сам цей злочин більше вже не цікавив мене. Я вирішив зберегти листа, бо він міг знадобитися мені в майбутньому для з'ясування останньої таємниці, якої я досі не розгадав хто був батьком Анни Катерік. У листі її матері були дві чи три фрази, над якими варто було поміркувати на дозвіллі, коли вирішаться нагальніші проблеми. Не все тут було мені зрозуміле, але я сподівався, що знайду потрібні докази. Питання це досі мене цікавило. Я хотів дізнатися, хто був батько нещасної, що спочивала нині, в одній могилі з місіс Ферлі. Тож я запечатав листа і поклав його дбайливо до свого записника, щоб перечитати знову, коли настане час. Завтра був мій останній день у Гемпширі. Коли я побуваю у мирового судді в Нолсбері та на відкладеному судовому дізнанні в Елмінгамі, я зможу повернутися в Лондон денним чи вечірнім поїздом. Наступного ранку я знов спочатку пішов на пошту. Лист від Меріан чекав на мене, але чогось він був незвичайно легкий на вагу. Стривожений цим, я розпечатав його. В конверті була тільки вузька смужка паперу, складена вдвоє, квапливим почерком і зляпками. Там було написано «Повертайтесь якомога швидше, нам довелось переїхати. Приїжджайте на Гоуверсвок». Фулем, номер 5 я виглядатиму вас. Про нас не турбуйтесь, ми живі і здорові. Але повертайтесь. Меріан. Звістка, що містилася в цих рядках. Звістка, що умить пов'язала в яві уяві з якоюсь новою спробою графа Фоско завдати нам шкоди. Просто приголомшила мене. Мені забило дух. Я стояв. Зіжмакавши папірця в руці Що сталось? Який хитрий підступ замислив І здійснив граф За моєї відсутності Минула ціла ніч відтоді Як Меріан відіслала свою записку Мине ще багато годин Поки я зможу повернутися до них Нове лихо Про яке я ще не знаю Може вже спіткало їх А я тут За стільки миль від них я мусив лишатися тут, прикутий, подвійно прикутий до місця владу і закону. Не знаю, до чого призвали мої тривоги і хвилювання, які обов'язки я занедбав би, коли б не заспокоїла мене моя віра в мерія. Тільки думка, що я можу цілковито покластися на неї, це єдине твере міркування, допомогла мені трохи заспокоїтись» і додала можності терпеливо чекати. Судове дізнання було першою перешкодою, що відділяла мене від свободи дій. Призначений час я з'явився на суд. Формально моя присутність була необхідна, але цього разу мене навіть не викликали. Ця нікому не потрібна затримка була мені тяжким випробуванням, хоч я всіляко, Старався погамувати своє нетерпіння, дослухаючись якомога уважніше до того, що відбувалося на суді. Серед присутніх був і лондонський повірник небіжчика, містер Мерімен. Та він нічим не міг допомогти слідству. Він тільки заявив, що невимовно вражений, просто приголомшений тим, що сталося, але не може пролити ніякого світла на таємничі обставини справи. В проміжках між викликами свідків він підказував слідчому запитання, які той, своєю чергою, ставив потім свідкам. Але й це не дало ніяких наслідків. Після наполегливого, доскіпливого опитування багатьох осіб, що знали Сера Персіваля, опитування, що тривало три години, присяжні винесли звичайний присуд. смерть. У наслідок нещасливого випадку до цього формального висновку додали офіційну заяву, де говорилося, що слідством не з'ясовано, як і хто викрав ключі, від чого виникла пожежа та з якою метою небіжчик був проник до різниці. На цьому судове дізнання закінчилось. Юридичному представникові покійника доручили подбати про похорон, свідки. Могли вважати себе вільними, щоб не втрачати ані хвилини дорогоцінного часу. Я оплатив рахунок у готелі і наняв карету для поїздки в Нолсбері. Якийсь джентльмен, що стояв поблизу і бачив, що я сам збираюся їхати в Нолсбері, чемно попросив у мене дозволу поїхати зі мною, оскільки він живе в тих краях. Звісно ж, я відповів згодою. Дорогою ми, зрозуміла річ, розмовляли на тему, що в ті дні хвилювала всю округу. Мій новий знайомець знався з повірником покійного сера Персіваля. Вони з містером Меріменом поговорили про стан справ покійного баронета та про те, кому перейде спадок. Матеріальні труднощі сера Персіваля були добре відомі у всьому графстві, тож повірникові не лишалося нічого іншого, як щиро визнати цей факт. Сер Персіваль загинув, не залишивши заповіту, але хоч би він його й залишив, заповідати йому було нічого, бо все багатство, успадковане ним від дружини, поглинули кредитори. Оскільки дітей у сера Персіваля не було, маєток мав успадкувати далекий його родич, син двоюрідного брата сера Фелікса Глайда, який нині командував кораблем англо-індійської компанії. Спадок, що діставався йому так несподівано, був обтяжений боргами, але сам маєток із часом, якщо капітан буде бережливий. Може принести йому добрі статки, тож на схилі віку він міг стати багатою людиною. Хоч як мене терзала думка про якомога швидше повернення до Лондона. Ці відомості – щоб підтвердилися в майбутньому, були самі собою цінні для мене, і привернули мою увагу. Мені подумалось, що й цим виправдовувалось моє мовчання про підробку, яку вчинив сер Персіваль. Справжній спадкоємець, чиї права він узурпував, тепер мав успадкувати маєток. Прибуток від Блеквотер Парку, по праву належний йому за всі останні 23 роки. Небіжчик розтринькав до останнього гроша. Того прибутку вже було не вернути. Коли б я оголосив своє відкриття, це нікому б не дало ніякої користі. А продовжуючи мовчати, я приховував справжнє обличчя людини, яка шляхом ошуканства одружилася з Лорою. Заради Лори я волів промовчати, заради неї ж розповідаючи цю історію. Я називаю всіх її учасників вигаданими іменами. В Нолзбері я розпрощався із своїм випадковим супутником і зараз же пішов до мирового судді. Як я і сподівався, ніхто не з'явився з позовом проти мене. Необхідні формальності були дотримані і мене відпустили. Коли я виходив із ратуші, мені вручили листа від містера Доусона, він писав, що лікарські справи не дозволили йому приїхати, але запевняв, що радий надати мені всіляку допомогу, якої я можу потребувати від нього. Я тут таки написав йому про свою щиру вдячність і про те, що шкодую про неспромогу побачити його і подякувати йому особисто, оскільки невідкладні справи змушують мене сьогодні ж повернутися до міста». Через півгодини експрес уже мчав мене в Лондон. Розділ другий було близько десятої години вечора, коли я доїхав до Фулема і розшукав дорогу в Говерсвок. Лора і Меріан удвох зустріли мене в дверях. Мабуть, до цього вечора, коли ми всі троє знову опинилися разом, ми й самі не усвідомлювали, які міцні ті узи що пов'язували нас. Ми зустрілися так радісно, ніби наша розлука тривала багато місяців, а не кілька днів. Обличчя Меріан було змучене і заклопотане. Як тільки я глянув на неї, я зрозумів, хто взяв на себе всі небезпеки і хто виніс на своїх плечах усі прикрощі, поки мене не було вдома. Лора виглядала незрівнянно здоровшою, і веселішою, ніж раніше, я зрозумів, що Меріан дбайливо приховала від неї вість про страшну смерть у Велмінгамі та справжню причину нашого переїзду в нове помешкання. Очевидно, сам переїзд і звеселив, і зацікавив Лору. Вона тільки й говорила, що Меріан надумала щасливу думку влаштувати мені сюрприз переїхати з тісного, гамірного, багатолюдного кварталу в мирну тіньову місцину за містом біля річки. Вона мала стільки планів на майбутнє, говорила про малюнки, які повинна була закінчити, про нових покупців і замовників, що їх я знайшов у провінції, про шилінги та пенси, заощаджені її стараннями, і показавши мені свого повного гаманця, Гордо запропонувала мені зважити його на долоні. Для мене було радісно і несподіванкою бачити, як вона погарнішала і поздоровшала за кілька днів моєї відсутності. Я до цього був зовсім не готовий, і всім цим невимовним щастям я завдячував мужності Меріан, відданості Меріан. Коли ми з Меріан зосталися на одинці і змогли відверто про все говорити – я спробував висловити якось ту вдячність, те захоплення, що переповняли мені серце. Але благородна, великодушна Меріан і слухати не захотіла моїх похвал. Святий жіноче самозречення, що віддає все, не вимагаючи нічого взамін, спонукало її і цього разу відкинути всі думки про себе. Вона турбувалася про мене. «Я була б, написала вам докладніше», – сказала вона, – «та у мене лишалася тільки хвилина до відправлення пошти. Вигляд у вас стомлений і змучений, Волтере. Боюсь, мій лист дуже стривожив вас. Тільки спочатку, – відповів я, – але я заспокоївся, Меріан, знаючи, що можу цілком покластися на вас. Чи правдиві були мої побоювання?» що цей несподіваний переїзд спричинений якимось новим підступом графа Фоско. «Ваші побоювання були цілком правдиві», сказала вона. «Я бачила його вчора, і що ще гірше, Волтаре, говорила з ним». «Говорили з ним? Він довідався, де ми живемо? Він приходив до будинку?» «Так, він прийшов до будинку». Але не піднявся до нас на гору Лора його не бачила Вона нічого не підозрює Я розкажу вам, як усе це трапилось Вірю, сподіваюсь, що небезпека вже минула Вчора я сиділа в вітальні Там, на старій нашій квартирі Лора сиділа за столом і малювала А я ходила по кімнаті і робила лад Проходячи повз вікно я виглянула на вулицю, і там, на протилежному боці, якраз навпроти нашого будинку, я побачила графа. Він розмовляв із якимось чоловіком. Він помітив вас у вікні? Ні, принаймні я думала, що не помітив. Мене так приголомшила його поява, що я не можу сказати з певністю, побачив він мене чи ні. А хто був із ним? «Не знайомець? «Ні, Волтере, знайомець. Трохи оговтавшись, я зразу ж його впізнала. То був директор лікарні для божевільних. Граф показував йому на наш дім? Ні, вони собі розмовляли так невимушено, от, ніби цілком випадково здибалися на вулиці. Я зосталась біля вікна, спостерігаючи за ними з-за фіранки. Коли б я обернулась?» Коли Блора побачила моє обличчя, хвалити Бога, вона заглибилась у своє малювання. Ті двоє швидко розлучились. Директор лікарні подався в один бік, а граф – у другий. Я почала вже сподіватись, що їхня зустріч була справді випадкова, коли це побачила. Граф вернувся, знов зупинився навпроти нашого будинку, дістав олівця. Щось записав, а тоді перейшов вулицю і зайшов до крамниці під нами. Я метнулася по взлору, кинувши їй на ходу, що забула щось нагорі. А сама хутенько спустилася вниз по східця, до першого майданчика, і стала чекати. Я була сповнена рішучості ні за що не пустити його нагору, коли б він захотів піднятись, але він не зробив такої спроби. На східці скромнички вийшла продавщиця і, побачивши мене, подала мені візитну картку, велику, тиснену золотом, з його ім'ям та гербом у горі. А внизу олівцем було написано «Дорога леді!» «Так, цей негідник після всього ще й звертається до мене в таких виразах. Дорога леді, благаю вас!» На одне слово, у справі важливій для нас обох. У крайній необхідності людина міркує миттєво, якщо взагалі зберігає здатність міркувати. Я зразу ж відчула, що було б непрощенною, фатальною помилкою не вивідати намірів такої людини, як граф Фоско. Я збагнула за вашої відсутності. Коли я відмовлюсь побачитися з ним, Болісні думки про його наміри Терзатимуть мене в десяти родуще, Ніж коли я погоджуся і вийду до нього. «Попросі джентльмена зачекати в крамниці», Сказала я, «А я вийду до нього за хвилину». І побігла на гору по свого капелюшка, Бо аж ніяк не хотіла, Щоб він розмовляв зі мною на східцях. У нього такий гучний, розкотистий голос. Я боялась, що Лора почує його, навіть коли ми розмовлятимемо в крамниці. Не минуло й хвилини, як я була вже внизу і відчиняла вхідні двері. Він вийшов до мене з крамниці, весь у жалобі, він чемно вклонився, лиховісно посміхаючись. На нього витріщалися роззяви, жінки й хлопчаки. Дивуючись його величезні постаті, його чудовому чорному вбранню і ціпку із золотою головкою, тільки я його побачила, як на мене наринули всі жахливі спогади про Блеквотер, Уся моя давня відраза воскресла в мені, гадиною обвилася кругом серця, коли він, скинувши капелюха і величаво мені вклонившись. Заговорив до мене так, ніби ми тільки вчора Якнайприязніше з ним розпрощались Ви пам'ятаєте, що він сказав? Я не спроможна повторити це, Волтере Зараз ви довідаєтеся, що він сказав про вас Але я не можу повторити того, що він сказав мені Це було ще гірше, за чемне його листа Мені аж руки сварбіли дати йому ляпаса. Була б я чоловіком, а так я тільки порвала на шматочки під своєю шаллю його візитну картку. Я мовчала і все далі відходила від дому, боячись, коли Блора не побачила нас із вікна, а він, лагідно протестуючи, йшов за мною. Зайшовши за ріг, я стала і спитала, що він хотів мені сказати. Він, бачите, мав дві мати. По-перше, коли я не заперечую, він хотів висловити мені свої почуття, але я про ті почуття не бажала слухати. По-друге, повторити засторогу, висловлену в його листі. Я спитала, чим викликана необхідність повторяти ту засторогу. Він низенько вклонився, усміхнувся і сказав що залюбкий пояснить. Його пояснення цілком підтвердило мої побоювання. Пам'ятаєте, Волтере, я їх висловила вам перед вашою поїздкою. Я сказала вам, що сер Персіваль занадто пертий, щоб послухати ради свого друга щодо вас. А ще я сказала, що з боку графа небезпека виникне аж тоді, коли він відчує загрозу власним інтересам і сам перейде до дій. Я пам'ятаю, Меріан. Отож усе так і сталося. Граф сказав, що він запропонував серові Персівалю свою пораду, але той її відхилив. Сер Персіваль, мовляв, слухався тільки своєї сваволі, своєї пертості і ненависті до вас. Граф надав йому змогу діяти на власний розсуд, але спочатку з'ясував таємно на випадок, коли б надалі виникла загроза його власним інтересам, де ми мешкаємо. Вас вистежили, Волтере, коли ви поверталися з вашої першої поїздки в Гемшир. люди того клерка. Вони якийсь час ішли за вами від вокзалу, а граф ішов за вами аж до дверей нашого помешкання». Як він примудрився лишитись непоміченим? Того не розказав, але він не користався цим своїм відкриттям, аж поки до нього не дійшла вість про смерть сера Персіваля. А вже тоді вирішив діяти сам, гадаючи, що потім ви візьметеся за нього, як за небіжчикового спільника. Він негайно домовився про зустріч із директором лікарні щоб привезти його сюди, до будинку, де переховується його втекла пацієнтка. Бо певен, хоч би чим це скінчилось, а ви будете негайно втягнені в довгі судові тяжби і суперечки, це зв'яже вам руки і не дасть перейти в наступ проти нього. Такий був його намір, як він сам мені в цьому признався. І тільки одне єдине міркування зупинило його в останню хвилину. Так, мені нелегко говорити про це, Волтере, але я мушу сказати. І скажу одним єдиним міркуванням, що зупинило графа, була я. Ніякими словами не висловити, якою приниженою у власних очах я почуваюсь, коли здумаю про це. Але так чи так, а єдине слабке місце крицевій вдачі того чоловіка – це його осоружне захоплення мною. з почуття власної гідності я довго намагалась не вірити йому, але ті його погляди, його вчинки змусили мене переконатися в цій ганебній істині. В очах цього чудовиська, цього лиходія блиснули сльози, коли він заговорив до мене. Це правда, Волтере, він заявив. Що тієї хвилини, коли хотів показати директорові на наше помешкання, він подумав про те, як я страждатиму, коли мене розлучать із лорою. Подумав, що я нестиму тяжку відповідальність, коли мене звинуватять у влаштуванні її втечі. Це вже вдруге він пішов на ризик, сподіваючись від вас найгірших прикрощів і не вказав вашого помешкання. «Заради мене. Він просив мене тільки про одне, щоб я пам'ятала про його самопожертву і погамувала ваш запал заради самої себе. Бо хто зна, чи зможе він ще раз зважити на мої інтереси. Ні про що таке я з ним не домовилась. Швидше б я вмерла, ніж пішла б на таку згоду. Можна вірити йому чи не вірити» що він одіслав директора лікарні під якимось приводом. Але я сама впевнилась, бачила, як той пішов, навіть не глянувши в наш бік, не подивившись на наше вікно. Я вірю, що граф сказав правду Меріан. Найкращі споміж людей бувають непослідовні, роблячи добро. То чом би найгіршим споміж них не бути непослідовними, творячи зло? Заразом я думаю, що він просто намагався залякати нас, погрожуючи тим, чого він насправді не міг зробити. Мені здається, що він не владний з допомогою директора повернути Лору до лікарні тепер, коли сер Персіваль помер. І місіс Катерік звільнилася з-під його опіки, але я хотів би дізнатися, що було далі. Що сказав граф про мене? На сам кінець він заговорив про вас. Очі його заблищали сталевим блиском, Усі його манери змінилися. Стали такими, якими я пам'ятаю їх ще з часів Блеквотер парку тією сумішю нещадної рішучості і неприхованого знущання, що через них так нелегко збагнути глибини його душі. «Постережіть, міст Гартрайта мовив він своїм що найбундючнішим тоном. Коли він здумає помірятися силами зі мною, нехай зважить на те, що стає на герць із людиною розуму, з людиною, якій начхати на закони та суспільні умовності. Коли б мій друг, якого я оплакую, послухав моєї ради судове дізнання, Велось би з приводу мертвого тіла містера Гартрайта. Але мій друг, якого я оплакую, був упертюг. Погляньте, я скорблю по ньому. Ношу жалобу в душі і жалобу в капелюсі. Цей банальний чорний креп промовляє про почуття, шанувати які. Я закликаю містера Гартрайта. Ці почуття можуть перерости в незмінну ворожість, коли він посміє зневажити їх. Хай задовольняється тим, що має, тим, що я лишаю недоторканим заради вас. Передайте йому вітання від мене і скажіть, коли він зачепить мене, то матиме справу самим Фоско. Висловлюючись простою англійською мовою, я доводжу до його відома, Фоско не зупиниться ні перед чим На все добре, дорога леді Його холодні сірі очі затримались на моєму обличчі Він величаво скину капелюха, низько вклонився і пішов Він не вертався, не казав іще якихось слів на прощання Дійшовши дорогу вулиці, він обернувся, помахав рукою і театральним жестом ударив себе в груди. Пішов він у протилежний від нашого дому бік, а я поспішила назад, до лори. Ще й не добігши до дверей, я вже вирішила, треба нехайно переїжджати. Тепер, коли граф вистежив наше помешкання, воно надто за вашої відсутності було вже не притулком нашим, а пасткою. Була б я певна, що ви скоро повернетесь, я б ризикнула почекати до вашого приїзду, але я ні в чому не мала певності, то й владнала все зразу, піддавшись миттєвому порухові душі. Ще перед від'їздом ви говорили якось, що добре було б, ради Лорена здоров'я переїхати десь у спокійніше місце, на чистіше повітря. Я тільки нагадала їй про ці ваші слова і запропонувала, влаштувати вам сюрприз, щоб позбавити вас клопотів, пов'язаних із переїздом. Як вона вже й загорілася, забажала переміни не менше, ніж я сама. Вона допомогла мені спакувати всі ваші речі, а потім сама розклала їх тут, у вашій новій робітні. Чому ви надумали переїхати саме сюди? Тільки тому, що погано знаю інші передмістя Лондона, а от фулем я трохи знаю, бо тут ходила колись до школи. Я відчувала потребу заїхати якомога далі від нашого колишнього помешкання. Сподіваючись, що школа досі існує, я послала туди посильного із запискою. З'ясувалось, що школа досі існує, тільки тепер нею керують дочки моєї давньої вчительки. Відповідно до моїх вказівок, вони винайняли для нас цю квартиру. Коли посильний повернувся з адресою нашого нового житла, були вже сутінки, час, коли відправляли пошту. Переїхали ми поночі. Ніхто й не заважив нашого переїзду. Чи ж правильно я вчинила, Волтере? Чи виправдала вашу довіру? Я відповів тим, що подякував їй від щирого серця, але після моїх палких слів вираз тривоги нещез із її обличчя. Коли я замовк, вона знов завела мову про графа Фоско. Я побачив, що її ставлення до нього змінилось. Вона вже не спалахувала гнівом при самій згадці про нього. Більше не квапила мене мерщі поквитатися з ним. Тепер, коли вона повірила в щирість його почуття до неї, її глибокий жах, Перед його лихою енергією і невсипущою передбачливістю начебто ще посилився, а недовіра до його незглибної підступності зросла стократно. Голос її впав до шепоту. Погляд був сповнений зачасного страху. Вся вона стала тіленою нерішучістю, коли спитала мене, як я ставлюся до його погроз та, як гадаю, чинити надалі. Небагато часу минуло мерян, відколи я бачився з містером Кірлом. Відповів я, коли я прощався з ним, то сказав йому наостанок такі слова про Лору. Присутності всіх людей, що йшли за труною на фальшивому похороні. Її рідний дім очинить перед нею двері. За розпорядженням голови її родини знищать той брехливий напис на надгробку, а ті двоє поплатяться за своє лиходійство і покараю їх я. Дарма, що правосуддя, яке засідає по судах, сили притягти їх до відповідальності. Одного з них мені вже не прикликати до відповіді, другий не вмер, і рішення моє не вмерло. Очі її заблищали, щоки зашарілися, вона нічого не сказала, але її обличчя промовисто свідчило, що вона цілком схвалює мою рішучість. Не буду приховувати від вас, як не приховую і від самого себе. Я ж ніяк не певен у кінцевому успіху. Небезпеки, що їх ми пережили, це можуть дрібнички, коли порівнювати з небезпеками, які чигають на нас у майбутньому». Та ми все одно повинні зважитися на це, мерян. Я не такий запальний, щоб ставати до бою з такою людиною, як граф Фоско, добре до того не підготувавшись. Я навчився терпцю, я вмію чекати свого часу. Нехай граф гадає, нібито його слова справді подіяли. Нехай він нічого про нас не знає і не чує. Даймо йому досить часу щоб він відчув себе цілковитій безпеці. Його хвальковита самовпевненість сама прискорить розв'язку, або ж я серйозно в ньому помиляюсь. І з цієї причини я буду вичікувати. Але є ще одна, набагато важливіша причина. Моє становище відносно вас, Меріан, і особливо відносно Лори, має стати визначенішим, ніж воно є нині. «Перш ніж я випробую останній наш шанс, прикличу до відповіді графа!» Вона присунулася ближче і здивовано подивилася на мене. «Яким це чином ваше становище може стати ще визначенішим?» – спитала вона. «Я скажу вам, коли прийде час», – відповів я. «Час іще не настав для цього, а може він ніколи не настане». Може, я навіть Лорі ніколи нічого не скажу, навіть вам не скажу зараз, бо не певен, чи маю на те право, чи завдам зайвого болю їй і вам. Облишмо це, поговоримо про невідкладніші справи. Ви приховали від Лори, милосердно приховали від неї смерть її чоловіка. Ох, Волтере, правда ж? «Ми ще не скоро зможемо сказати їй про це?» «Ні, Меріан, краще сказати їй про це зараз. Краще буде, коли ви самі повідомите її про смерть сера Персіваля, аніж вона потім дізнається про це випадково, а це може статися коли завгодно. Не розказуйте їй подробиць, пощадіть її. Дуже м'яко, обережно скажіть їй, що він помер». Ви хочете, Волтере, щоб вона довідалася про смерть свого чоловіка не тільки через побоювання, що вона дізнається про це випадково, але й з якоїсь іншої причини? Так. І ця причина безпосередньо пов'язана з тим, про що ви до пори не хочете мені говорити, про що ви, може, ніколи не скажете Лорі. Вона значуще наголосила ці останні слова. Я відповів ствердно, теж наголосивши ті самі слова. Вона зблідла. З хвилину вона дивилася на мене сумовитою цікавістю, мови вагаючись. Незвичайна ніжність затремтіла в її темних очах. І зм'якшила тверду лінію вуст, коли вона глянула вбік, на те місце, де за дня сиділа дорога спутниця всіх її радощів і «Здається, я розумію», – мовила вона. «Думаю, що я повинна сказати їй про смерть її чоловіка заради неї і заради вас, Волтере». Вона зітхнула, міцно стисла мою руку, а тоді випустила її і вийшла з кімнати. Наступного дня Лора довідалась, що вона вільна. Чоловік її помер, і разом з ним поховано помилку і нещастя її життя. Ми більше ніколи не згадували його імені, більш ніколи не говорили про нього. Відтоді ми в розмовах намагались уникати згадок про його смерть. І так само, з мовчазної обопільної згоди, ми з Меріан уникали щонайменшого натяку на ту і іншу тему, час для якої ще не настав. Але ми повсякчас думали про це, і жили цією думкою. З тривогою, хвилюваннями, любов'ю Ми обоє спостерігали за лорою, Чекаючи то з надією, то зі страхом, Коли ж настане той час, і я зможу сказати. Помалу ми вернулися до нашого звичного способу життя. Я знову взявся за свою щоденну роботу, Яку урвала моя поїздка в Гемшир. Нове помешкання – Коштувало нам більше, ніж те колишнє, яке було не таке просторе й вигідне. Тож мені доводилося трудитися ще з більшим старанням, зважаючи ще найнепевне на й непевне наше майбутнє. Непередбачені скрути могли швидко виснажити наш невеличкий фонд у банку. В кінцевому підсумку єдине, на що ми могли розраховувати, це була робота моїх рук. Потрібна була надійніша і прибутковіша робота, і я наполегливо шукав її, продовжуючи працювати для знайомого гравера. Але хай не подумають читачі, ніби в цей проміжок часу, відданий у самітненню і роботі, я зовсім занедбав ту єдину, все поглинаючу мету, з якою були пов'язані всі мої помисли і вчинки, описані на цих сторінках. Мали проминути місяці за місяцями, але влада цієї мети наді мною не могла ослабнути ні на мить, але поки вона визрівала в часі, час давав мені змогу вжити застережних заходів, віддати бор вдячності і розв'язати одне загадкове питання. Застережні заходи стосувалися, звісна річ, до графа, вкрай необхідно було з'ясувати. Чи збирається він лишатися в Англії? Іншими словами, чи буде він у межах досяжності для мене? З'ясувати це мені пощастило, що найпростішим чином адреса його дому в Сент джонс вудді була мені відома. Я довідався, хто працює агентом по найму будинків у цьому районі. Пішов до того чоловіка і спитав, чи скоро здаватиметься в наймий будинок номер 5. На Форест Роуд. Відповідь була заперечна. Мені сказали, що чужоземець, який винаймає цей дім, поновив договір іще на півроку і користуватиметься помешканням до кінця червня наступного року. А нині був лише початок грудня. Я пішов від агента заспокоєний. Поки що я міг не боятися, що граф вислизне від мене. Обов'язок і почуття вдячності привели мене знов до місіс Клеменс, адже я був пообіцяв їй вернутись і докладно розповісти про смерть і похорон Анни Катерік, чого не міг зробити при нашій першій зустрічі. Тепер обставини перемінились, уже ніщо не заважало мені втаємничити добру жінку в історію змови в тих межах, в яких це було необхідно зробити – Почуття щирої симпатії та вдячності до неї. Квапило мене виконати свою обіцянку, і я її виконав, якомога обережніше і м'якше. Немає потреби захаращувати ці сторінки подробицями тієї нашої розмови. Доречніше буде згадати, що сама зустріч із місіс Клеменс нагадала мені знов про питання, яке ще належало розв'язати. Про питання, хто ж був батьком Анни Катерік. Безліч дріб'язкових міркувань, що нічого не значили кожне окремо, але набували значущості, коли зібрати її докупи, підказувала мені один несподіваний висновок, який необхідно було перевірити. Я дістав дозвіл від мерян написати майорові Донторну Варнекхол, де кілька років ще до свого заміжя служила місіс Катерик в листі від імени Меріан я просив його відповісти мені на деякі питання пов'язані з справами історією родини Ферлі чим пояснюється і виправдовується клопіт якого я йому завдаю пишучи листа я ж ніяк не міг знати чи живий ще майор Донтор але про всяк випадок надіслав листа сподіваючись що майор живий здоровий і захоче відповісти мені. Через два дні я переконався, що майор ще живий, здоровий і готовий допомогти нам. Від нього надійшов лист. Його відповіді пояснюють які саме запитання я ставив йому в своєму листі. Ось які він повідомив важливі факти. По-перше, покійний сер Персіваль Глайд із Блеквотер-парку ніколи не бував у Варнек-холі. Ні сам майор, ні будь-хто з його родини не були знайомі з тим джентльменом. По-друге, покиний містер Філіп Ферлі з Лімеріджа був замолоду, близьким другом і частим гостем майора Донторна. Освіживши свою пам'ять при допомозі давніх листів та інших паперів, майор міг упевнено сказати, що містер Філіп Ферлі приїжджав погостювати у Варник-хол у серпні 1826 року і залишився там, щоб пополювати ще на вересені-жовтень, а потім, якщо майор не помилявся, містер Ферлі поїхав у Шотландію, аж через багато років він знов приїжджав у Варник-хол, але вже з дружиною. Вони побралися незадовго до того. Самі собою ці факти – не мали особливої цінності. Та коли їх розглядати у зв'язку з іншими, відомими нами з Меріан, вони підводили до простого висновку, що його неможливо було відкинути. Знаючи, що містер Філіп Ферлі гостював у Варнек-Холі восени 1826 року, а місіс Катерік у цей самий час була там служницею, ми знали також. Перше, Анна народилася в червні 1827 року. Друге – вона була разюче схожа на Лору. Третє – сама Лора була викапаний портрет свого батька. Містер Філіп Ферлі був свого часу одним із найвродливіших чоловіків Англії. Вдачею зовсім не схожий на свого брата Фредеріка. Він був розпещеним улюбленцем світського товариства. Надто жінок безтурботний, легковажний, чарівливий, щедрий аж до марнотратства, він легко захоплювався, не дотримувався твердих принципів і не задумувався про моральні обов'язки в стосунках із жінками. Такі були достеменні факти, така була вдача цього чоловіка. Чи не зайве після всього цього розважати про логічний висновок, що напрошувався сам собою? У світлі цих нових фактів лист місіс Катерік теж, хоч і суперж бажанню авторки, підтверджував висновок, якого я дійшов. Вона згадувала місіс Ферлі як на диво негарну жінку, що зуміла обкрутити одного з найвродливіших чоловіків на всю Англію. Обидва ці твердження були безпідставні і несправедливі. Така жінка, якою була місіс Катерік, не могла не висловити своїх заздрісних ревнощів, бодаю такій завуальованій і в'їйливій формі. Тільки з заздрісними ревнощами місіс Катерік до міс Ферлі міг я пояснити особливу зухвалість цієї фрази, котра, по суті, була зовсім зайва у її листі. Коли вже ми згадали тут місіс Ферлі то цілком природно постає і інше питання. Чи підозрювала коли-небудь місіс Ферлі, чия дитина була та маленька дівчинка, яку привели до неї в Лімерідж? Меріан була переконана, що її мати нічого не підозрювала. Лист місіс Ферлі, що його Меріан прочитала мені колись у Лімериджі, то її лист до свого чоловіка, де вона згадувала про схожість Анни з Лорою, і говорила про свою симпатію до маленької незнайомки. Був, звісно, написаний від щирого серця і в цілковитому невіданні фактів. Мабуть, і сам містер Філіп Ферлі знав про народження своєї дитини не більше, ніж його дружина. Ганебне ошуканство, з допомогою якого місіс Катерік вийшла заміж, потреба приховати свою ганьбу, для того і заміж виходила. Змушувала її обачливо мовчати. Мовчала вона, можливо, і з гордощів, адже могла повідомити про своє становище батька майбутньої дитини. Коли в моїй голові майнула ця думка, мені згадалися слова із святого письма. «Гріхи батьків упадуть на голови дітей їхніх». Якби не фатальна схожість двох дочок одного батька та злочинна змова, невинним знаряддям якої стала Анна, а невинною жертвою Лора, ніколи не була б виплекана і здійснена, з якою несхибною і жахливою необлаганністю довгий ланцюг подій вів від бездумного гріха, сподіяного батьком, до безсердечної кривди, завданої його дітям. Ці та інші думки роїлися в моїй голові, Аж поки полинули до тихого камберлендського цвинтаря, де покоїлася нині Анна Катері. Я згадав той вечір, коли зустрівся з нею біля могили місіс Ферлі. Тоді я бачив її востаннє. Мені згадались бідні, безпомічні її руки, що обнімали надгробок. І ті втомлені, тужливі слова, які вона шепотіла до мертвих останків своєї заступниці. Свого друга. О, коли б я могла померти і спочити навіки біля вас? Не минуло й року відтоді, як вона видихнула це своє бажання. І як невідомо, як страшно воно збулося. Заповітна мрія, якою вона поділилася з Лорою на березі озера, сповнилась. О, якби мене поховали б поруч вашої матінки, якби тільки я змогла прокинутись біля неї, коли засурмить ангел і мертві воскреснуть. Яке жахливе лиходійство! Які найтемніші повороти на шляху до смерті привели до того, що ця Бога і нещасна здобула нарешті свій останній притулок там, де за життя вона й не сподівалась його здобути. Нехай же спочиває! тому святому спочинку, біля тієї, кого вона так любила, а й спочиває у мирі. Так печальний образ, що з'являвся на цих сторінках, що з'являвся і в моєму житті, сховався навіки в непроглядній пітьмі. Мов примарна тінь вона вперше постала переді мною в нічній німоті. В німоту смерті вона зійшла Мовтінь. Розділ третій. Збігло чотири місяці. Настав квітень, місяць весни, місяць радісних перемін. Зима проминула мирно щасливо у нашому новому домі. За цей час я добре потрудився, знайшов ще багато інших джерел для свого заробітку і поставив наші матеріальні справи на міцнішу основу, звільнившись від постійної непевності й тривоги за майбутнє, які протягом такого довгого часу жорстоко виснажували, тяжко гнітили її, Меріан піднеслася духом. До неї помалу верталися колишня енергія і життєрадісність, воля і снага минулих днів. На Лорі, чутливіші до переміни обставин, ніж її сестра, Ще помітніше позначився цілющий вплив нового, здоровшого життя. Втома і безнадійний смуток, що дочасно старили її, дедалі рідше затуманювали її риси. Неповторний вираз обличчя, найбільша її приваба, вертався до неї разом із колишньою вродою. Я помічав у ній лише один наслідок того переживання – яке ще недавно загрожувало відібрати в неї розум і життя. Вона не пам'ятала нічого з того, що сталося з нею від її від'їзду з блеквотер парку і до нашої зустрічі на цвинтарі в Лімеріджі. При найменшому натяку на той період вона мінилась на обличчі і вся тремтіла. Слова її починали плутатись, вона безпомічно і даремно силкувалась пригадати, що з нею було. Тут і тільки тут сліди минулого були надто глибокі, щоб час міг так швидко їх зцілити. Що ж до всього іншого, то вона так явно видужувала, що іноді виглядала і поводилась, зовсім як лора незабутніх давніх днів. Ця радісна зміна цілком природно впливала на нас обох. То вона, то я пробуджували з довго сну, ті незнищенні спомини про наше швидкоплинне щастя в Камберленді, спомини про нашу любов. Поступово, непомітно, наші повсякденні стосунки ставали дедалі стриманіші і напруженіші, ласкаві ніжні слова, що їх я так просто говорив їй, в дні її нещастя і хвороби, ну і ні чому замирали на моїх вустах. Раніше, коли страх втратити її, завжди був невідступно зі мною. Я щоразу цілував її на ніч і при зустрічі вранці, а тепер чомусь не стало цього поцілунку в нашому повсякденному житті. Наші руки знов тремтіли, зустрічаючись, Коли мерія не було коло нас, ми боялися підвести одне на одного очі. Коли опинялись на одинці, Розмова уривалась. Від випадкового дотику до неї серце моє починало калатати, як калатало воно колись у лімеріджі. Я бачив, як на відповідь знов ніжно шарілися її щоки. от ніби вернулись ті чудові часи, коли ми, вчителі-учениця, блукали по камберленських пагорбах. Часом вона надовго поринала в мовчанку і задуму. А коли Меріан питала її, про що вона думає, відповідала – ні про що. Якось я сам собі подивував, що забув про свою роботу, замріявся над маленьким акварельним її портретом, намальованим на тлі літньої хатини, де ми вперше зустрілись. Так само, як колись, мріючи над ним, я забував про свою роботу над гравюрами і зібрання містера Ферлі. Дарма, що все так змінилося відтоді, з нашою воскреслою любов'ю, здавалось, воскресли для нас і золоті дні нашого минулого, ніби час на уламках наших колишніх надій відніс нас назад до тих знайомих, рідних берегів, будь-якій іншій жінці, я сказав би ті вирішальні слова, які не смів, досі не смів сказати їй, і цілковита безпомічність. Самотність у житті і залежність від обережної ніжності, з якої я тільки й міг звертатися до неї, страх потривожити передчасно її сокровенні почуття, що їх своїм грубим інстинктом чоловіка я може не вмів розгадати. Всі ці міркування та інші їм подібні змушували мене невпевнено мовчати, і все ж я розумів, що необхідно цій нашій взаємній стриманості, покласти край, що заради майбутнього наші стосунки повинні змінитись. Я розумів також, що першою чергою це залежить від мене. Щоб більше я про це думав, то трудніше було мені зробити спробу змінити становище, поки незмінними лишалися умови, за яких ми перебули зиму. Якось не знати чому Спало мені на думку, що я зможу заговорити аж тоді, коли спочатку зміняться обставини, коли раптово порушиться розмірена одноманітність нашого мирного існування. Може, тоді мені легше буде заговорити, а Лорій Меріан не так ніяково буде мене вислухати. Тож я одного ранку оголосив, що всі ми заслужили на невеличкий відпочинок і тому я пропоную помандрувати десь на нове місце. Трохи порадившись, ми вирішили побути два тижні на морському узбережжі. Наступного дня ми виїхали з Фулема в тихе містечко на південному узбережжі. Сезон ще не почався, і ми були єдині приїжджі. Скелі, берег, море, щоденні прогулянки в милі самотності цієї місцини були просто щастям для нас. Повітря було тепле й ласкаве, краєвиди з пагорбами, лісами і морською далиною так гарно мінився у потоках квітневого проміння, в грі світла й тіней, а море невтомно хлюпотіло під нашими вікнами, немовби, як і земля відчувало тепло і свіжість весни. Перш ніж заговорити з лорою, я, звісно, повинен був порадитися з Меріан. Як Меріан скаже, так і буде. Третього дня по приїзду мені випала нагода лишитися наодинці з Меріан. Тільки ми глянули одне на одного. Як вона своєю чулою душею вловила мою думку, перш ніж я встиг її висловити. Із своєю звичною прямотою і рішучістю вона зразу ж заговорила про це. Заговорила перша – «Ви думаєте про те, про що ми були згадали мимохідь того вечора, коли повернулися з Гемшіру?» – мовила вона. «Я вже давно гадаю, коли ж ви порушите свою обітницю мовчання? В нашій маленькій родині, Волтере, щось має змінитись. Ми вже не можемо жити далі так, як жили досі. Я це розумію так само добре, як і ви, і як Лора. Дарма, що вона все мовчить». «Як дивно, мов би вернулися ті камберленські дні. Ось ми з вами знов разом і знов ми говоримо про ту, що обом нам найдорожче. Про лору. От ніби ця кімната, літня хатина в Лімеріджі, а ті хвилі б'ються об наш рідний берег. У ті давні дні я керувався вашими порадами», – сказав я. «І тепер, Меріан». Вірячи в них у десятероду ще, я знов хочу покластися на вашу раду. На відповідь вона мовчки стисла мені руку. Я зрозумів, що моя згадка про минуле глибоко зворушила її. Ми сиділи біля вікна, і поки я говорив, а вона слухала, ми обоє дивились, як ясне сонце виграє на величавих морських просторах. Хоч би до чого... Призвелася наша щира розмова, сказав я, чи радісно, чи печально закінчиться вона для мене. Лорини інтереси залишаться найбільшими інтересами мого життя. Коли ми поїдемо звідсиля моє рішення вирвати з графа Фоско сповідь, якої мені не пощастило вирвати з його спільника, повернеться зі мною в Лондон так само, напевне, як повернусь я сам. Ні ви, ні я, не знаємо, як учиниться людина, коли я зажену її в глухий кут. Судячи з його слівий дій видно, що граф здатен завдати удар через лору, без будь-яких вагань, без найменших докорів сумління, в очах суспільства і закону наші теперішні стосунки не дають мені законного права захищати лору, того права, що зміцнило б мене у боротьбі з графом. Це ставить мене у вельми невигідне становище. Для того, щоб іти на двобі з графом у всеозброєнні, я повинен ставати до бою в ім'я моєї дружини. Поки що ви згодні зі мною, Меріан? З кожним вашим словом, відповіла вона. Я не говоритиму про свої почуття, провадив я далі. Не посилатимусь на свою любов. Вона пройшла через усі випроби й нещастя. Нехай те, що я тільки но вам сказав, буде єдиним виправданням тому, що я смію думати і говорити про неї, як про мою майбутню дружину. Коли графове признання, до якого його треба змусити, є, на моє переконання, останньою можливістю всенародно визначити той факт, що Лора жива, тоді з найменш самолюбної причини визнаної нами обома. Ми з Лорою повинні стати чоловіком і дружиною. Та, може, я помиляюсь? Може, ми могли б досягти нашої головної мети не тільки шляхом графового признання, а якимись іншими шляхами, не такими непевними та небезпечними, хоч я скільки сушу голову, не знаходжу їх, а ви... Я теж не знаходжу інших шляхів, хоч багато і марно про це думала. Очевидно, вів я далі, ви теж ставили собі ті самі запитання, що я ставив собі. Може, нам варто повернутися з нею в Лімеріч тепер, коли вона стала така схожа на саму себе, і покластися на те, що її пізнають жителі села чи місцеві школярі, чи, може, зробити експертизу її почерку. Припустімо, ми це зробимо. Припустімо, що її пізнають і визначать, що її почерк – це почерк Лори Ферлі. Чи ж дадуть нам ці два успішно доведені факти щось більше, ніж просто добру підставу звернутися до суду? Чи доведуть ці два факти містерові Ферлі, що Лора є Лора – коли їх заперечують свідчення її рідної тітки, медичний висновок про її смерть, факт похорону, ще й надгробний напис. Ні, нам хіба що вдасться заронити серйозний сумнів щодо істинності її смерті, а цей сумнів можна буде з'ясувати тільки шляхом законного розслідування. Припустімо, що в нас є матеріальні засоби, а в нас їх немає. Достатні, щоб узяти на себе судові витрати на всіх стадіях розслідування. Припустімо, нам пощастить розумними доказами розвіяти упередження містера Ферлі і спростувати брехливі свідчення графа, його дружини та всі інші фальшиві свідчення. Припустімо, що наші вороги не оголосять факту пізнання Лори недійсним, не відрізнили мовлявани катерік від Лори, що вони не назвуть Лориного почерку хитрою підробкою. Всі ці припущення, більш чи менш, піддають сумніво-очевидні речі, але відкиньмо їх і спитаємо самі себе, до чого призведе перше ж запитання, яке з цього приводу поставлять самі Лорі, які будуть наслідки. Ми добре знаємо, ми надто добре знаємо, до чого це призведе. Ми знаємо, що вона нічогісінько не пам'ятає про те своє перебування в Лондоні. Чи її питатимуть вічна віч, -навіч, а чи ставитимуть їй запитання в суді, публічно, вона все одно буде нездатна підтвердити правду своєї справи і захистити свої права. Якщо ви, Меріан, розумієте все це якось інакше, не так, як я, тоді завтра ж їдьмо в Лімеріч і спробуймо, «Я розумію все це так само, Волтере. Ваша правда. Навіть коли б ми могли заплатити за судовий процес і врешті-решт виграли справу, весь процес тягся б нескінченно довго. Вічна тривога після всього того, що ми пережили, безнастанно терзала б наші серця. «Ви цілком слушно кажете. Їхати в Лімеріч – безнадійна справа». Хотіла б я також поділяти вашу певність щодо того, що необхідно випробувати останню можливість загнати графа в глухий кут. Чи це хоч щось дасть? Чи потрібне це взагалі? Так, безперечно, це ж є реальна можливість визначити дату лореного від'їзду з Блеквотер Парку в Лондон, не вертаючись більше до того, що я вже говорив вам про це. Кажу тільки, я почуваю тверду впевненість між датою Лореного від'їзду з Блеквотер Парку і медичним свідоцтвом про смерть. Існує цілковита невідповідність. Ось де єдина слабинка у всій їхній змові. Якщо ми вдаримо по цьому слабкому місцю, змова розсиплеться на порог. А зброю для цього удару треба вирвати в графа. Якщо мені пощаститься зробити, наша з вами мета буде досягнута. Якщо ж я програю, ніхто не відшкодує лорі її кривди, не поновить її у втрачених правах. Ви боїтеся зазнати невдачі, Волтере? Я не маю твердої впевненості в успіху, Меріан. І саме тому я так відверто розмовляю з вами, серцем відчуваю, розумом розумію. Надзвичайно мало надії вибороти для Лори краще майбутнє. Я знаю, що багатство своє вона втратила. Знаю, що остання надія повернути Лорі її місце в світі залежить від милості її найгіршого ворога, від людини, у якій ми досі не знайшли вразливих місць і, може, не знайдемо ніколи. І ось тепер, коли Лора все втратила, і навряд чи поверне собі колишнє своє місце в житті. Тепер, коли вона не має певності, у завтрашньому дні вбогий учитель малювання нарешті сміє відкрити їй своє серце. В ті дні, коли вона була багата і вельможна, я був тільки вчителем, котрий спрямовував її руку. А нині, коли вона бідна і нещаслива, я прошу її руки, мерія. Прошу її стати моєю дружиною. Я замовк. Очі Меріан з теплим співчуттям дивилися на мене. Серце моє переповнилось, губи тремтіли. Та я не хотів, щоб вона мене жаліла. Я підвівся, щоб вийти. Вона теж підвелась. Лагідно поклала руку мені на плече і затримала мене. «Волтере!» – мовила вона – Колись я була розлучила вас обох, гадаючи, що так буде краще і для неї, і для вас. Почекайте тут, мій брате, почекайте, мій найдорожчий, найкращий друже. Лора прийде і скаже вам про те, що я зробила. Вперше від того дня, коли ми з нею попрощалися в Лімеріджі, вона доторкнулася вустами до мого чола. На щоку мені? Пала її сльоза. Вона рвучко одвернулась, Показала мені на стілець І вийшла. Я сів біля вікна. Цієї хвилини Вирішувалось моє життя. Я майже не дихав, Не міг ні про що думати, Ні на чому зосередитись. Тільки до болю гостро Сприймав усе довкола. Сонце чомусь Стало таке яскраве, Аж сліпило мене. Білі чайки що кружляли далеко над морем, нібито черкали мені крилами обличчя, а м'яке хлюпотіння хвиль біля берега відлунювало громовими ударами в моїх вухах. Відчинилися двері. Лора одна війшла до кімнати. Отак вона була увійшла до їдальні в Лімеріджі того ранку, як ми розлучились. Тоді вона йшла повільно, нерішуче, зупиняючись час від часу. Тепер вона спішила до мене на крилах щастя. Обличчя її сяяло. Її любі руки самі обняли мене. Ніжні вуста самі доторкнулися до моїх. — Мій любий, — прошепотіла вона, — тепер ми можемо сказати одне одному про наше кохання. Її голівка довірливо прихилилась до моїх грудей. Ох, «Я така щаслива нарешті!» – мовила вона просто. «Через десять днів ми стали ще щасливіші. Ми повінчалися!» Розділ четвертий Спокійна течія моєї оповіді несе мене все далі і наближається до кінця. На світанку нашого подружнього життя через два тижні ми повернулися в Лондон, і на нас лягла тінь мого майбутнього двобою з графом. Меріан і я старанно приховували від Лори, чому ми так поспішаємо вернутись. Необхідно було не дати графові вислизнути з наших рук. Був початок травня, а його договір про найм будинку на Фореструуд кінчався в червні. Коли б він поновив договір, а я мав би підстави гадати, що він так і зробить. Я був би певен, що він нікуди не дінеться від мене. Та коли б через якусь випадковість він раптом надумав виїхати з Англії, тоді мені треба було поспішати, щоб якнайкраще озброїтись перед нашою з ним зустріччю. Я був переповнений щастям. Бували хвилини, коли моя рішучість слабла, і я бажав тільки одного – тішитися досягненням свого найзаповітнішого бажання. Лорена любов була моя. Перше, я став слабкодухо думати про велику небезпеку, про зрадливість долі, про наше тихе, нове життя і про те, якому страшному ризику я піддаю наше з такими труднощами здобуте щастя. Так, я чесно признаюся в цьому. На короткий час любов Завела мене далеко від мети, який я був несхитно вірний в дні горя і випробувань. Лора, сама того не підозрюючи, зманила мене у бік із кам'янистої стежки. Вона ж несвідомо вивела мене на правильний шлях. Іноді у вісні її мучили спогади жахливого минулого, про який в день вона нічого не пам'ятала. Однієї ночі. Всього через два тижні після нашого одруження, коли я не спав і дивився на неї сплячу. Я побачив дві сльози, що викотилися з-під її заплющених повік. Почув її тихий, уривчастий шепіт і збагнув, що їй сниться та фатальна поїздка із блеквотер парку в Лондон. Те несвідоме благання про допомогу таке зворушливе і страшне. Святості її сну, мов обпекло мені серце. Моя рішучість ураз повернулася до мене в десятеро дужче, а наступного дня ми поїхали назад, у Лондон. Необхідно було поперше знати, що за людина граф Фоско, поки що справжня його біографія була для мене непроникною таємницею. Я почав збирати водно. Всі ті уривчасті відомості, що були в моєму розпорядженні, важливий сам собою звіт містера Ферлі. Меріан дістала його, керуючись тими вказівками, які дав я їй взимку. Нічим не допоміг мені в цій особливій справі. Читаючи його, я іноді подумки вертався до розповіді місіс Клеменс про серію ошуканств, якими Анну Катерік заманили в Лондон. Зробивши її знаряддям злочинної змови, здійснюючи свій задум, грав і тут діяв дуже обережно, нічим себе не скомпрометувавши, і тут він був недосяжний для мене. Потім я зайнявся щоденником Меріан, тими її записами, що їх вона вела в Блеквотер Парку. На моє прохання, вона ще раз прочитала мені сторінки. Де йшлося про її колишнє зацікавлення графом, а також про ті стосовні до нього подробиці, які їй вдалося зібрати. В уривку, на який я посилаюсь, йдеться про його зовнішній вигляд і вдачу. Меріан пише, що граф ось уже скільки рід не перетинав кордону своєї вітчизни, що він цікавився, чи далеко звідси, до найближчого міста, і чи не знаємо ми чи не живе там часом хтось із родовитих італійців. А ще він листується з багатьма людьми на континенті, адже на адресованих йому конвертах найрозмаїтіші марки, і він одержав листа з великою, схожою на державну печаттю. Вона пояснювала його тривале перебування поза межами батьківщини тим, що він політичний емігрант. Але Меріан сама не знає, як пов'язати це з його широким закордонним листуванням і тим листом із державною печаттю? Адже політичні вигнанці не дістають офіційних повідомлень від своїх урядів. Відомості, взяті з її щоденника разом із декотрими моїми припущеннями, підказали мені висновок, якого я мав би діти вже давно. Я сказав собі те саме, що Лора – Колись сказала Меріан у Блеквотер Парку, і що мадам Фоско була підслухала під дверима. Грав був шпигун. У Лори це слово вирвалось ненароком у хвилину гніву. Я назвав його так цілком свідомо, завдяки логічним міркуванням, дійшовши висновку, що його покликання в житті шпигунство. В світлі цього ставало цілком зрозумілим. Його тривале перебування в Англії після того, як він досяг мети свого злочину. Того року, про який я пишу нині, в Кришталевому палаці гайд парку відбувалася всесвітня виставка. Чужоземців прибуло, як ніколи багато, і вони все ще плавом пливли. Поміж них, безперечно, були сотні людей, за якими їхні уряди невтомні в своїй недовірі. І тут стежили з допомогою своїх таємних агентів, посланих на англійські береги. Я жодної хвилини не сумнівався, що людина з таким кругозором, здібностями і суспільним становищем, як граф Фоско, не є пересічний чужоземний шпигун. Я підозрював, що він очолює цілу шпигунську мережу і уповноважений урядом, якому служить, керувати таємними агентами. В нашій країні серед них, безсумнівно, були не тільки чоловіки, а й жінки. І я припускав, що місісь Рюбель, яку граф так вдало розшукав на місце доглядальниці в Блеквотер Парку, була однією з них. Якщо моє припущення було правильне, могло виявитися, що становище графа Фоско таки вразливіше, ніж я досі сподівався». До кого ж мені звернутися, щоб довідатися більше про минуле цієї людини та про неї саму? Допомогти мені цій притузі міг тільки його співвітчизник. І добре було б, якби я міг цілком покластися на того порадника. Перший, про кого я подумав у зв'язку з цим, був єдиний мій знайомець серед італійців. Мій дивакувати маленький приятель. Професор Песка. Професор так довго не з'являвся на цих сторінках, що читачі мої вже, мабуть, його й забули. Відповідно до правил цієї повісті, люди, причетні до неї, з'являються тільки тоді, коли їх захоплює течія подій. Вони приходять на ці сторінки і сходять з них не за моєю примхою, а за правом їхнього безпосереднього зв'язку з обставинами, про які ведеться мова. Ось чому не тільки професор Песка, а й мої матінка та сестра які ще час були на задньому плані моєї оповіді, мої відвідини маленького котеджу в Гемстеді, впевненість моєї матері в тому, що справжня Лора померла, мої марні спроби розвіяти її сестрине, упередження, якого вони в своїй ревній любові до мене, трималися все так само уперто, Болісна необхідність приховувати від них моє одруження, аж поки вони навчаться справедливого ставлення до моєї дружини. Про всі ці подробиці я не писав, бо вони не мали істотного значення в цій історії. І дарма, що вони ще підсилювали мої тривоги і додавали гіркоти до моїх невдач, невблаганна течія подій обходила їх стороною. З цієї самої причини. Я не розповідав тут про те, якою розрадою була для мене братня Любов Пескі, коли я зустрівся з ним після мого несподіваного від'їзду з Лімериджа. Я не описував тут, як мій маленький вірний друг проводжав мене на корабель, коли я відпливав до Центральної Америки, та як він галасливо радів моєму поверненню, коли ми зустрілися знову в Лондоні. Якби тоді я почував, що маю право прийняти пещену пропозицію допомогти мені, я б давно вже вивів його на ці сторінки, але хоч я знав його бездоганну чесність і мужність, на якій міг цілком покластись, я не був так само певен у його вмінні мовчати. Тільки тому всі свої розслідування я провадив сам один. Тепер усім, мабуть, зрозуміло, що песка не був цілковито відірваний від мене, та моїх інтересів. Просто він не був пов'язаний з подіями останніх місяців. Він повсякчас лишався тим відданим, ладним на самопожертву другом, яким був усе своє життя. Та перш ніж звернутися до Пески по допомогу, мені треба було самому подивитись, що за людина той, з ким мені доведеться мати справу. Адже доти я і в очі не бачив графа Фоско. «Через три дні після нашого повернення з моря я сам подався в Сент-Джонс-Вуд на Форест-Роуд десь між десятою та одинадцятою ранку. Погода була чудова, я мав кілька годин вільного часу. Я сподівався почекати трохи та й діждатися, поки графові закортить вийти на прогулянку. Пізнати він навряд чи мене пізнав би, побачивши за дня». Адже того єдиного разу, коли він ішов за мною і простежив мене аж до самого помешкання, була темна ніч, і він не міг роздивитися мого обличчя. Я нікого не запримітив у чільних вікнах його будинку. Тоді я пройшов мимо, звернув за ріг і заглянув через невисокий садовий мур. Одне з задвіркових вікон до лішнього поверху було відчинене навстіж і затягнуте сіткою. Я нікого не побачив, але до мене долинули спочатку пронизливі пташини посвис і співи, а тоді і густий розкотистий голос, який я зразу впізнав, за описом Меріан. Летіть на мій мізинчик, мої люлюбесеньки. -лю кликав голос. Вилітайте з квітки, стрибайте на гору посхіться, раз, два, три на гору. Три, два раз наниз. Раз, два, три. Віть, віть, віть. Граф дресирував своїх канарок як робив це і в часи Меріан у Блеквотер Парку. Я трохи почекав, ось посвист і співи припинились. Ідіть сюди та поцілуйте мене, мої любесеньки, мовив глибокий голос. Відповіді йому були щебет і писк. Пролунав низький масний смішок і все змовкло. А десь за хвилину я почув, як відчинилися вхідні двері. Я повернувся і пішов назад, до чільної сторони дому. Лункий розкотистий бас величаво підніс над тишею лондонського передмістя, чудову арію з Мойсея розсіні. Відчинилась і зачинилась хвірка палісадника, граф вийшов на прогулянку. Він перейшов вулицю і попрямував до західних околиць Рідженс парку. Я залишився на протилежному боці і пішов туди ж, тримаючись трохи від нього. Меріан підготувала мене до його величезного зросту, страхітливої опасистості і показної жалоби в бранні, але не до разючої свіжості, бадьорості і життєвої сили цієї людини. Свої 60 років він ніс так легко, мов би їх було менше сорока. Підбивши свого капелюха трохи на бакир, він йшов собі легкою пружною ходою, помахуючи великим ціпком із золотою головкою і йому гикаючи під ніс. Час від часу він поглядав із чудовою поблажливою усмішкою на будинки і сади обабіч вулиці, якою він йшов. Сказати б комусь приїжджу, що вся ця околиця належить графові, то він би й не здивувався. Граф ні разу не озирнувся і, здавалось, не звертав особливої уваги ні на мене, ні на будького з перехожих. Хіба що вряди годи по-батьківському добродушно всміхався і підморгував діткам та їхнім няням, що траплялися йому дорогою. Отак він вів мене все далі, аж поки ми опинилися біля крамниць на західній стороні парку. Тут він зупинився біля кондитерської, зайшов туди, може зробити замовлення. І зараз же вийшов із тістечком у руці. Катеринчик-італієць крутив перед кондитерською свою Катеринку, на якій сиділа миршава, скулена мавпочка. Грав зупинився, відкусив шматок тістечка і врочисто простяг решту мавпочці. «Бідний мій чоловічку!» – мовив він з іронічною ніжністю. «У вас голодний вигляд! В ім'я священного людинолюбства я пропоную вам трохи підснідати. Катеринщик жалісливо простяг руку по милостиню від незнайомого добродія, грав зневажливо, звигнув плечима і рушив далі. Ми йшли на вулицю до розкішних крамниць між Нью-Роуд та Оксфорд-Стріт. Граф знов зупинився і зайшов до невеличкої оптичної крамнички, де у вікні видніло оголошення про те, що тут лагодять окуляри, тощо. Звідтіля граф вийшов із театральним біноклем у руках, ступив кілька кроків і став перед афішею, виставленою у вікні музичної крамниці, уважно переглянув афішу, поміркував хвилинку і підкликав порожній кеп, що саме проїжджав мимо. «Оперна каса!» – кинув він візникові і поїхав. Я перейшов вулицю і собі проглянув афішу. Сьогодні в опері давали Лукрецію Борджія, біноклю графових руках. Його уважне переглядання афіші, його вказівка кебменові. все свідчило про те, чи він намірявся опинитися в числі глядачів Лукреції Борджія. Я мав змогу дістати квитки для себе і свого друга в задніх рядах партеру завдяки давнім приятельським стосункам з одним із художників оперного театру. Можливо, пощастить і ми з супутником добре роздивимося графа. Таким чином, я б уже сьогодні впевнився, знає песка свого краянина чи ні. З тих міркувань я одразу вирішив, як мені слід провести свій вечір. Я дістав квитки, лишивши дорогою до театру записку професоровим по мешканні. О восьмій без чверті я заїхав по нього. Мій маленький друг був у святковому, дуже піднесеному настрої, із пишною квіткою у петельці та небаченим великим оперним біноклем під пахвою. «Ви готові?» спитав я. Вже ж, авжеж. відгукнувся Песка. І ми рушили до театру. Розділ п'ятий. Лунали останні такти у Вартюри, і партер був уже заповнений публікою, коли ми з Пескою добулися до театру. Одначе в проході, що відділяв наші ряди від крісел партеру, було просторо. Саме на це я і розраховував, маючи на увазі мету свого походу на виставу. Я підійшов до бар'єру за кріслами і оглянув їх одне по одному. Тут його не було. Я пройшовся проходом назад уздовж лівої від сцени частини партеру і, уважно вдивляючись у публіку, побачив його. Він займав чудове місце дванадцяте чи чотирнадцяти від кінця третьому ряду. Я став по прямій лінії за його спиною, на відстані кількох рядів. Песка стояв поруч мене. Професор досі ще не знав, з якою метою я запросив його до театру і чудувався, чому ми не підійдемо ближче до сцени. Завіса піднялась і почалась опера. Всю першу дію ми простояли там, де стали. Грав, поглинутий музикою оркестру і тим, що діялося на сцені, ні разу не озирнувся. Жодна нотка з чарівної опери Доніцетті не уникла його слуху. А він височив над сусідами, сміхався і потішено втап покивував своєю величезною головою. Коли глядачі, що сиділи поруч нього, починали плескати в долоні зразу ж після якоїсь арії, не дожидаючи, поки оркестр дограє заключні акорди, як це завжди робить англійська публіка, він оглядався на них із виразом співчутливого протесту і ледь підіймав руку, чемно благаючи про тишу, прослухавши особливо витончені арії чи особливо ніжні пасажі оркестрового акампанементу, що їх глядачі не відзначали оплесками. Він здіймав свої пухлі руки, обтягнені чудово припасованими чорними лайковими рукавичками, і на знак освіченого захоплення істинного маломана лед-ледь поплескував ними. В такій миті його тихе оксамитове Браво! Бра! Розлягалося в тиші глядачевої зали, моби мурликання величезного кота. Найближчі його сусіди. Простодушні червонощоки в заїжджі провінціали, що зачудовано купалися в проміннях лондонської моди, почали наслідувати його приклад, і не раз того вечора черговий вибухоплеск у партері починався з м'якого поплескування рук, обтягнений чорними рукавичками. Не самолюбство цієї людини, жадібно впивалося цією даниною визнання його музичного верховенства – над публікою. Як же він тішився! Його широке обличчя, мов плесо, знайбрижилося усмішками-ближчиками. Коли завмирала музика, він роззирався довкру, безжурно задоволений собою і ближніми своїми. «Ага, ага, ці варвари англійці так і дещо переймають у мене. Тут, там і повсюди я фоско». На всіх пливаю, всіх переважаю. Якщо обличчя людські можуть промовляти, то ось так промовляло його обличчя. Закінчилась перша дія. Пала завіса, публіка почала вставати зі своїх місць, роззиратися довкола. Це була хвилина, якої я вичікував. Пора була з'ясувати, чи знає його песка. Граф підвівся разом з усіма і почав величаво озирати ложі в бінокль. Спочатку він стояв спиною до нас, тоді поволі обернувся в наш бік, задивився на ложі над нами, кілька хвилин дивився в бінокль, а потім, опустивши його, все зорив туди неозброєним оком. Саме цю мить, коли видно було все його обличчя, я вибрав, щоб звернути на нього пещину увагу. «Ви знаєте о того чоловіка?» – спитав я. «Якого чоловіка, друже мій? Он того високого, огрядного, що стоїть обличчям до нас». Песка звівся навшпиньки і подивився на графа. «Ні», – відповів професор, – «того великого огрядного чоловіка я не знаю. Він відомий, чому ви мені його показуєте?» Тому? що маю поважні підстави цікавитися ним. Він італієць, ваш співвітчизник, Звати його Граф Фоско. Знайоме вам це ім'я? Ні, Волтере, я не знаю ні імені, ні самого чоловіка. Ви певні, що не знаєте його? Подивіться ще раз, уважно придивіться. Коли ми вийдемо з театру, я розповім вам, навіщо це мені потрібно. Стривайте! Я допоможу вам вилізти сюди, звідси вам його буде краще видно. Я допоміг маленькому професору стати на край помосту, мосту, на якому були розташовані задні ряди партеру. Тепер його невеличкий розточок не заважав йому. Він міг дивитися в партер понад високі дамські зачиськи. Стрункий русявий чоловік із рубцем на лівій щоці, який стояв поруч нас, і якого я досі не помічав. Уважно дивився на песку, коли я того підсаджував, але ще уважніше задивився туди, куди був спрямований пещен погляд, на графа. Можливо, наша розмова долетіла до його вух і збудила його цікавість. Так, я подумав. Тим часом песка пильно вдивлявся, повернути до нього і трохи задерти до гори Широке, повне, усміхнене лице. «Ні», – сказав він, – «я ніколи в вічі не бачив того великого, гладкого чоловіка». Цієї миті граф опустив погляд на ложі, що були просто позад нас. Очі двох італійців стрілися. За хвилину до цього повторне пещене твердження було переконало мене, що він не знає графа. А зараз я переконався, що сам граф знає песку. Граф знав його, і що ще дивніше, дуже його боявся. Неможливо було витлумачити інакше те, що сталося з обличчям цього негідника. Воно вмить спотворилось, і жовтавого зробилось бліде, аж синє. Всі риси враз закам'яніли, холодні сірі очі. Злодійкувато обмацували пещене обличчя. Грав закляк від голови до п'ят. Ось що, я вичитав з його вигляду. Всього його пройняв смертельний жах. І тіло, і душу, і причиною цього стало те, що він опізнав маленького песку. Стрункий чоловік із рубцем на щоці досі стояв біля нас, певне він теж завважив те враження, яке песка справив на графа. Схожий на чужоземця, він мав манери джентльмена, і м'які риси, і його цікавість до того, чим ми займались, не була настирлива. Я, зі свого боку, був так спантиличений зіміненим виразом графового обличчя, так приголомшений цим зовсім несподіваним для мене поворотом справи. Аж розгубився і не знав, що казати чи робити далі. Песка вивів мене з того стану, зістрибнувши вниз до мене. Як той товстун витріщився на мене, вигукнув професор. То не вже й справді на мене? Чи ж я знаменитий? Як він може знати мене, коли я його не знаю? Я все невідривно стежив за графом. Коли песка зістрибнув униз, граф теж зробив рух у бік, аби не згубити з поля зору маленького чоловічка, який тепер ніби ще понищав. Мені хотілося знати, що він зробить, коли я відверну від нього песчину увагу. Тож я спитав професора, чи не знайде він своїх учениць серед дам у ложах. Песка зараз же підніс до очей свого величезного бінокля і звільна, повів ним по горішніх ярусах театру, ревно вишукуючи там своїх учениць. Ледве граф помітив, що песка більше не дивиться в його бік. Він крутнувся, швидко протиснувся повз людей, які займали місця в дальшому від нас кінці ряду, і щез у центральному проході партеру серед глядачів, що прогулювались. Я схопив песку за руку, і на превеликий його подив Потяг його за собою, щоб перейняти графа, перш ніж той сягне головного виходу. Я трохи здивувався, що стрункий чоловік випередив нас, спритно петляючи серед юрби, яка затримувала наше спескою просування. Коли ми добулися до фоє, графа вже не було. Не видно було ніде і чужоземця з рубцем. «Їдьмо додому», – сказав я. «Їдьмо до вас, песко! Мені необхідно поговорити з вами наодинці. Я повинен негайно поговорити з вами!» «Господи святий Боже!» – вигукнув професор, зовсім збитий з пантелику. «Чим річ? Що сталося?» Я швидко йшов уперед, не відповідаючи йому. Обставини, за яких граф покинув театр, наводили на думку... Що його незвичайне бажання будь-що уникнути можливої зустрічі з пескою, може штовхнути його і до інших крайнощів. Він міг вислизнути й від мене, коли б я надумав виїхати з Лондона. Мою зустріч із ним не можна було відкладати ані на день. Необхідно було побачитися з ним сьогодні ж. А ще мене непокоїла думка про того чужоземця з рубцем. Що випередив нас, я запідозрив, що він подався за графом з якимось певним наміром. Стривожений всім цим, я вирішив якомога швидше викласти все песті. Щойно ми опинилися наодинці в його кімнаті. Я приголомшив його ще дужче, просто й коротко пояснивши йому, навіщо мені потрібен граф. Друже мій! «Та чим же я можу вам допомогти?» – заблагав професор, жалібно простягаючи до мене свої маленькі ручки. «Чорзна що, казна що! Як я допоможу вам, Волтере, коли навіть не знаю того чоловіка? Зате він знає вас, він вас боїться, він утік з театру, щоб не здибатися з вами, песко. У нього є якась на те причина». Згадайте ваше минуле до вашого приїзду в Англію. Ви покинули Італію через політику, як ви мені самі сказали. Ви ніколи не пояснювали мені, що ви мали на увазі. Я і зараз не розпитую вас ні про що. Я тільки прошу вас, поспитайте вашу пам'ять. Чи не має у минулому якогось пояснення тому раптовому жаху, що охопив графа? Коли він побачив вас, на мій невимовний подив, ці, з мого погляду, цілком безневинні слова справили на песку таке саме разюче враження, яке він сам був справив на графа. Рум'яне личко мого друга вмить пополотніло і, тремтячи з голови до п'я, він помалу позадкував од мене. Волтаре! мовив він, ви не знаєте. «Чого ви просите?» Ці слова він вимовив пошепки. Він дивився на мене таким поглядом, ніби я раптом указав йому на якусь приховану небезпеку, що загрожувала нам обом. За одну мить цей веселий, життєрадісний, девакуватий чоловічок так перемінився, що коли б я зустрів його такого на вулиці, то ні за що не впізнав би. «Даруйте мені!» Якщо я ненавмисне скривдив вас, завдав болю, відповів я. Згадайте, як тяжко постраждала моя дружина від руки графа Фоско. Згадайте, що виправити це лиходійство я зможу тільки в тому разі, коли матиму в своїх руках засіб, щоб спонукати його до правдивого зізнання. Все, що я сказав, Песко, я сказав тільки заради неї. «Ще раз прошу вас пробачити мене! Більше мені нічого сказати!» Я підвівся, щоб піти, але не дійшов до дверей, як він зупинив мене. «Стривайте!» – сказав він. «Ваші слова потрясли мене!» «Ви не знаєте, як я покинув свою батьківщину і чому я її покину?» «Дайте мені отямитись! Дайте подумати!» якщо тільки я зможу думати. Я вернувся до свого серця. Він ходив туди-сюди по кімнаті, безладно розмовляючи саме з собою, своєю рідною мовою. Кілька разів перетнувши кімнату взад-перед, він раптом зупинився переді мною і з дивною ніжністю і врочистістю поклав мені на груди свої маленькі ручки. «Покляніться мені, Волтаре!» мовив він. «Що у вас немає іншого шляху до того чоловіка, окрім цього випадкового шляху, через мене?» «Іншого шляху немає», – відповів я. Він підійшов до дверей, обережно визирнув у коридор, тоді зачинив двері і вернувся до мене. «Того дня, коли ви врятували мені життя, Волтаре», – сказав він, ви здобули безперечну владу наді мною. Від тієї хвилини життя моє належить вам. Беріть його. Так, я кажу те, що думаю, коли я скажу вам те, що маю намір сказати. Правдиві слова, як все благий Господь над нами. Моє життя буде у ваших руках. Песка весь тремтів, глибока серйозність з якою він висловив цю незвичайну засторогу. Переконала мене, що він говорить правду. «Затямте!» – провадив він далі, пристрасно махаючи на мене маленькими ручками. «Сам я не бачу, не знаю ніякого зв'язку, що може існувати між чоловіком, якого ви називаєте Фоско, і моїм минулим, про яке я розповім вам заради вас». Якщо ви самі добачите той зв'язок, збережіть це для себе. Не кажіть мені нічого, на колінах благаю вас. Хай я нічого не знатиму, хай я буду непричетний до всього цього. Щоб я був сліпий, як нині, щоб не бачив майбутнього. Він вимовив ще кілька слів, непевно, без гладу складу, і знову замовк. Я бачив, як тяжко йому висловлюватись по-англійському за таких серйозних обставин, коли він не міг дозволити собі вживати звичні для нього неправильні звороти мови і кумедні слівця. Я розумів, що через це його тільки бере ще більша нехіть взагалі розмовляти зараз зі мною. На початку нашої спецкої дружби я навчився читати і писати, але не розмовляти, його рідною мовою Тож тепер я запропонував йому Висловитися по італійському А я, коли чогось не збагну Перепитаю його по англійському Він прийняв цю пропозицію Мова його потекла плавно Говорив він пристрасно, збуджено Промовляли і всі його риси Вся його буйна відчайдушна Італійська жестикуляція Але він ні разу не підвищив голосу я почув від нього розповідь, що озброїла мене для останнього в цій повісті вирішального поєдинку. Ви не знаєте нічого про ті причини, через які я покинув Італію, почав він. Ви тільки знаєте, що причини ті були політичні. Коли б я виїхав з Італії і прибився сюди як вигнанець, переслідуваний своїм урядом, я не робив би з цього таємниці. Ні для вас, ні для будь-кого іншого, а я приховував ці причини, бо жоден уряд не засуджував мене до вигнання. Ви, звісно, чули, Волтере, про таємні політичні товариства, що підпільно існують у всіх європейських столицях. До одного з таких товариств і я належав на Батьківщині, і досі числюся його членом тут, в Англії». Я приїхав сюди за розпорядженням свого начальника. В дні моєї юності я був занадто запальний і міг скомпрометувати себе і інших. На цій підставі мені наказано було емігрувати до Англії і чекати. Я емігрував, я чекав і чекаю досі. Я повинен згадати тут, що наводжу пещину розповідь. Із скороченнями, і деякими змінами, з огляду на надзвичайно серйозний характер, який має його розповідь, а також із почуття обов'язку щодо мого друга. Це єдина частина всієї повісті, де я не маю права бути цілковито відвертим із моїми читачами, оскільки цього вимагає всім зрозуміла обачність. Примітка автора Мене можуть завтра ж відкликати назад, а може через десять років. Мені все одно. Я живу тут, заробляю на прожиття уроками італійської мови. І чекаю. Я не порушу ніякої присяги. Зараз ви довідаєтеся чому. Коли, щоб бути цілком щирим, скажу вам, що як називається те моє товариство. Просто цим самим... Я віддам своє життя в ваші руки, адже коли хто-небудь довідається, що я розказав це вам, мене уб'ють. Це така сама певність, як і те, що ми з вами сидимо ось тут. І тоді він прошепотів мені на вухо кілька слів. Я свято бережу таємницю, яку він так само віддано довірив мені. Досить буде, коли я назву товариство до якого належав Песка, просто братством. Тут іще в кількох місцях, де його торкнеться моя оповідь. Мета, яку ставить перед собою наше товариство, вівдалі Песка, та сама, яку ставлять перед собою і всі інші такі товариства, скинення тиранів та утвердження прав народу. Братство має два принципи – Поки життя людини корисне, чи вона хоча б не завдає шкоди довколишнім, то вона має право тішитися життям. Та коли людина живе на шкоду іншим, вона втрачає право на життя. І відняти в такої людини таке право – це не тільки не злочин, а необхідний, правильний вчинок. Чи ж мені розповідати вам, англійцеві, за яких страшних умов гніту і сваволі зросло наше товариство. Адже ви, англійці, так давно завоювали свою свободу, що вже встигли благополучно забути, скільки крові пролито за неї, та до яких крайнощів ви мусили вдаватись, поки добули ту свободу. Тож не вам судити, на які крайнощі можуть піти звідча люди, що належать до ярмленої нації. Це залізо, що в'їлося в наші душі, сидіть там надто глибоко, щоб ви могли його розгледіти. Не судіть нас, вигнанців, можете сміятися з нас, не довіряти нам, широко розплющуйте вражені очі, коли раптом побачите наше істинне я, що тліє в глибині наших сердець під маскою зовнішньої респектабельності і вдоволеності, як, наприклад, у мене, і живе часом у тих. Кому не так поталанило, як мені, у не таких гнучких і витривалих, придушених постійними злиднями і лютою нуждою. Але не судіть нас за часів вашого Карла І ви, може, зуміли поставитися до нас з усією справедливістю, але ви задовго розкошували своєю свободою і стали нездатні зрозуміти нас. Це вперше в житті він відкрив мені своє серце. Слова ринули від самої глибини душі, палкі та щирі, але говорив він стиха, не перестаючи жахатися своєї власної відвертості. «Поки що, вам певне, здається, нібито наше братство нічим не різниться від інших товариств, провадив він далі, «адже його мета, як на ваш англійський погляд, сіяти анархію та готувати революцію». Воно, мовляв, Убиває поганого короля чи лихого міністра, не б той і той були небезпечні дикі звірі, яких треба знищити при першій ліпшій нагоді. Припустимо, що це так. Але закон нашого братства – різниця від правил інших таємних товариств, які тільки є на світі. Члени нашого братства не знають одне одного. Є голова братства в Італії. І є голови за кордоном. Кожен голова має свого секретаря. Голови-секретарі знають членів братства, а рядові члени братства не знають одне одного. Аж поки старші не визнають за потрібне, виходячи з політичних обставин чи з організаційних інтересів товариства, познайомити когось із кимось, то їм то з нас не беруть ніяких присяг при вступі до братства. Ми до кінця наших днів носимо на тілі таємний знак братства, за яким нас можна розпізнати. Ми маємо право займатися нашими повсякденними справами, але повинні повідомляти про себе голові чи секретареві чотири рази на рік, на випадок, коли будемо потрібні. Нас попереджують, що коли ми зрадимо братство чи завдамуємо шкоди заради інших інтересів, нас постигне кара, чи від руки невідомої нам людини, яка може бути послана з іншого краю землі, щоб завдати смертельного удару, а чи від руки найближчого друга, котрий теж, скільки тривала дружба, лишався невідомим для провинного членом братства, іноді покару відкладають на невизначений строк, іноді зраду негайно карають смертю. Найперший наш обов'язок – навчитися чекати, а другий наш обов'язок – уміти беззаперечно виконувати наказ, коли його вже дано. Дехто з нас може прожити життя і ні разу не знадобитися братству, а декого можуть прикликати до справ братства у перший же день вступу до його членів. Сам я – маленький, жвавий, веселий чоловік, якого ви добре знаєте. Чоловік що самохіті мухи не скривдить. Я за молоду під однієї події, такої жахливої, що й не розповім вам про неї, вступив до братства, підштовхнутий хвилинним поривом, от ніби надумав порішити сам себе. І понині я лишаюся його членом, і до самої смерті буду ним. Хоч би що я думав про братство тепер, за кращих обставин. Моїх зрілих літ. Коли я був ще в Італії, мене обрано секретарем братства і всіх тогочасних його членів по одному показали мені так само, як кожного показали моєму голові. Я почав розуміти, до чого він хилить, почав розуміти, до якого висновку підводить його незвичайна історія. Він помовчав хвильку, пильно дивлячись на мене, і заговорив знову аж тоді, коли, очевидно, здогадався, яка думка промайнула в моїй голові. «Ви вже зробили свої висновки», – мовив він, – «я бачу це з вашого обличчя. Не кажіть мені нічого, не довіряйте мені своїх здогадів, дозвольте мені зробити для вас останню жертву, і на тому покінчимо з цією розмовою, щоб ніколи до неї не вертатись». Він зробив мені рукою знак мовчати, став, скинув свого сурдутика і закотив рукава сорочки на лівій руці. «Я пообіцяв вам розказати все!» Прошепотів він мені на вухо, не спускаючи ока з дверей. «Хоч би що сталося в майбутньому, ви не зможете дорікнути мені тим, нібито я приховав от вас щось життєво для вас необхідне. Я сказав вам, Братство розпізнає своїх членів за характерним знаком, якого вони носять на собі все життя. «Гляньте самі!» Він підняв руку і показав мені глибоко випечене тавро. Глибоко випечене тавро темно-багряної барви над ліктем із внутрішнього боку. Я не стану описувати, що саме воно зображало. Скажу тільки що тавро було круглої форми і таке маленьке, що його можна було закрити шилінговою монеткою. Людина з такою позначкою, випеченою в цьому місці, є член нашого братства, сказав він, опускаючи рука в сорочки. Того, хто хоч раз зрадив братство, рано чи пізно знайдуть старші, що знають його в обличчя, тобто голови, і секретарі, і на смерть. Якщо він зрадив, він мертвий. Ніякі людські закони не порятують його. Затямте все, що ви почули і побачили. Робіть які завгодно висновки, тільки ради Бога. Хоч би що ви дізналися, хоч би що зробили. Не розповідайте мені нічого. Дайте мені змогу побути непричетним до всього цього. Звільніть мене від відповідальності, сама думка, про яку жахає мене, адже, наскільки я знаю, ця справа мене не стосується. Скажу ще на сам кінець, даю вам чесне слово джентльмена, присягаю словом Христи Янина. Якщо той чоловік, котрого ви показали мені в опері, знає мене, «Значить, він так змінився, чи так замаскувався, що я не впізнав його? Я не знаю, що він робить в Англії, з якою він тут метою. Я ніколи не бачив його, ніколи не чув того імені, яким він називає сам себе. До цього вечора мені більше нічого сказати. Лишіть мене тепер самого, Волтере! Все це так мене приголомшило». Мене потрясла моя власна відвертість. Дайте мені змогу отямитись. Я постараюсь знов стати самим собою, коли ми з вами стрінемося знов. Він упав на стілець і, відвернувшись від мене, затулив обличчя руками. Я пошепки сказав йому на прощання слова вдячності, які він міг почути чи ні за своїм бажанням і тихо відчинив двері, щоб не турбувати його більше. «Я збережу згадку про цей вечір у свята і святих мого серця», – сказав йому я. «Ви ніколи не розкаєтеся в тому, що довірилися мені. Можна мені прийти до вас завтра? Можна прийти рано, о дев'ятій годині?» «Так, Волтаре», – відказав він, лагідно дивлячись на мене і розмовляючи знов по-англійському. Певне, єдиним його бажанням нині було якомога швидше вернутися до наших звичних стосунків. Приходьте розділити мій скромний сніданок до того, як я піду по своїх уроках. На добраніч, песко! На добраніч, друже мій! Розділ шостий Я вийшов від професора переконаний, що після всього мною почутого, Мені не лишається нічого іншого, як діяти негайно. Зараз же треба було застати графа вдома цього вечора, бо коли б я відклав справу до ранку, граф міг виїхати вночі, і остання нагода поновити Лорені права була б утрачена. Я глянув на годинника, була десята вечора. Квапливість, з якою граф полишив театр, промовляла сама за себе. Я не мав ані тіні сумніву в тому, що цього вечора він утік від нас тільки для того, щоб підготуватися до втечі з Лондона. Тавро братства було на його руці. Я був переконаний у цьому, так, ніби на власні очі побачив цей знак, у нього вище ліктя. Зрада братству була на його сумлінні. Неспростовним доказом цього був жах, що пойняв графа коли той пізнав песку. Не тяжко було збагнути, чому песка своєю чергою не впізнав його. Така людина, як граф, ніколи не ризикнула б стати шпигуном, не подбавши попередньо про свою безпеку. Гладенько виголене обличчя, на яке я вказав професор в опері, було, можливо, заросле густою бородою вліта пещиної молодості. Темно-каштанова шевелюра була, певне, перукою, Ім'я його, безперечно, не було справжнім його ім'ям. Час, мабуть, теж прислужився йому в цьому. Таким неуміру він став, напевне, за останні роки. Була тисяча причин на те, щоб песка не впізнав його. В той час як граф зі свого боку, зразу впізнав песку, завдяки його незвичайно маленькому зросту і іншим прикметам, що не змінювалися з часом і виказували його скрізь, хоч би де він опинився. Я вже згадував, що не сумнівався у причині, яка спонукала графа так поквапно піти з театру. Та як я міг би сумніватись, коли я на власні очі бачив, граф подумавши, що песка впізнав його і в замаскованому вигляді, вмить відчув смертельну небезпеку. Коли б я добився розмови з ним цього вечора, коли б показав йому, що й мені відомо, яка йому загрожує кара, до якого б це призвело наслідку. Зрозуміло, до якого. Один із нас мав би стати господарем становища, а другий, неминуче, мав би просити у першого. Перш ніж піти на цей ризик, я повинен був зважити всі шанси за і проти мене. Заради своєї дружини я повинен був зробити все, що міг аби зменшити небезпеку, яка мені загрожувала. Всі небезпеки, що загрожували мені, зводилися, власне, до однієї. Якщо граф, коли я опинюся з ним віч, виснує з моїх слів, що на шляху до його безпеки стою я один, він, звісно, ні перед чим не зупиниться, аби заскочити мене зненацька і прибрати з дороги будь-яким способом. Трохи поміркувавши, я досить легко додумався до єдиного засобу безпечити себе чи принаймні зменшити ризик, пов'язаний з цією зустріччю. Перш ніж сказати йому, що я знаю його таємницю, я мав прилаштувати її так, щоб вона могла будь-якої миті спрацювати проти нього, а він, щоб не міг нічого мені протиставити. Я міг, Перш ніж жити до нього, підкласти під нього міну і залишити вказівку третій особі, підірвати, коли мене певний час. Якщо від мене в усній чи письмовій формі не надійде доти інше, протилежне розпорядження, в такому випадку графова цілість і неушкодженість буде в цілковитій залежності від моєї цілості й неушкодженості. Я займатиму вигідну позицію, навіть перебуваючи в його домі. Ця думка сяйнула мені, коли я був уже близько, біля нашого нового помешкання, яке ми винайняли, повернувшися з курорту. Щоб нікого не турбувати, я відімкнув двері своїм ключем. У передпокої горіло світло, я взяв свічку і тихенько пройшов до своєї робітні, щоб зробити необхідні приготування. Перш ніж Лорай Меріан запідозрять, до чого я готуюсь. Лист до пески був найпевнішим застережним заходом, якого я тільки міг ужити. Ось що я написав йому. Чоловік, якого я показав вам у театрі, член братства, він зрадив його. Негайно перевірте ці два мої твердження. Ви знаєте, під яким ім'ям він живе в Англії. Його адреса? «Будинок номер 5 на Форест-Роуд, Сент-Джонс-Вуд. В ім'я любові, яку ви колись почували до мене, вживіть владу, покладену на вас, щоб невідкладно і нещадно покарати цього чоловіка. Я поставив на карту все, і все втратив. Я програв і поплатився за те життям». Поставивши під цими рядками свій підпис і дату, я вклав листа в конверт і запечатав його своєю печаткою. На конверті я написав «Не розпечатувати до 9 години ранку, якщо до тієї години ви не дістанете від мене звістки чи не побачите мене самого. Зламайте печат, коли годинник виб'є дев'яту, і прочитайте листа». Під цими словами я поставив свої ініціали і задля більшої секретності Клав листа в інший конверт, теж запечатавши та надписавши на ньому адресу пески. Тепер лишалося тільки знайти спосіб негайно відіслати листа за адресою. Відправивши його песці, я зробив би все, що було в моїх силах. Якщо в графовім домі щонебудь скоїться зі мною, я подбав, щоб Фоско розплатився за це своїм життям. Я ні хвилини не сумнівався, що Песка, коли б того захотів, мав змогу за будь-яких обставин не дати графові втекти. В цьому мене переконувало надто дивне небажання Пески будь-що знати про графа, чи іншими словами, його палке бажання лишитися в невіданні про злочинні факти, аби виправдатися перед власним сумлінням за свою пасивність. Мені було зрозуміло, що Песка мав засоби здійснити страшну кару братства, хоч і не хотів признаватися мені в цьому. Навіть мені, людині, що ніколи не цікавила зарубіжними політичними товариствами, було надто добре відомо, з якою невблаганною неминучістю вони карають своїх зрадників, хоч би де ті ховались. Досить було згадати часті повідомлення лондонських та паризьких газет, про чужоземців, заколотих на вулицях, та про те, що вбивці так і не знайдені, про тіла, кинуті в темзу чи в сену, невідомо чиїми руками, про всі ті загадкові насильницькі смерті, яким було тільки одне пояснення. Я не приховав на цих сторінках нічого стосовного до мене, тож промовчуй про свою певненість, що коли б мене спіткала лиха доля, і песка розпечатав мого листа. Ним я підписував смертний вирок графові Фоско. Я пішов униз, щоб побачити власника нашого дому і порадитися з ним, де знайти посланця. Він якраз ішов на гору з хійцями, і ми зустрілись на майданчику. Вислухавши моє прохання, він запропонував мені посланці свого сина, меткого, як він висловився, хлопчика, ми покликали синка нагору, і я дав йому необхідні вказівки. Він мав поїхати в Кебі за вказаною адресою, вручити листа у власні пещені руки і привезти мені назад розписку того джентльмена про одержання мого листа. Повернувшись, хлопчик мав залишити Кеб біля дверей, щоб я міг зразу ж виїхати в ньому. Було тоді близько пів на одинадцяту. Я вирахував що хлопчик повернеться хвилин за двадцять. Де ще за двадцять хвилин я встигну доїхати до Сент-Джонсвуду. Коли хлопчик вирушив виконувати моє доручення, я вернувся до своєї кімнати, щоб дати лад деяким паперам. На той випадок, якщо зі мною станеться найгірше ключ від старомодного бюро, де зберігалися наші папери, я запечатав у конверт і поклав на столі. Надписавши на невеличкому пакеті ім'я Меріан, покінчившись з цим, я зійшов вниз до нашої вітальні, де гадав застати Лору й Меріан. Вони збиралися діждати мого повернення з опери. Відчиняючи двері вітальні, я відчув, уперше за довгий час, що рука моя тремтить. У кімнаті була сама тільки Меріан. Вона читала і, побачивши мене, здивовано глянула на годинника. Як рано ви повернулись, мовила вона. Ви, певне, пішли, не досидівши до кінця вистави? Так, відповів я, ми з пескою не стали чекати до кінця. А Делора, увечері в неї розболілась голова, то я порадила їй лягти спати відразу після чаю. Я вийшов із кімнати. Нібито глянути, чи заснула Лора. Проникливі очі Меріан почали допитливо вдивлятися в моє обличчя. Її чутлива душа, певне, здогадалась, що я щось намислив. Я війшов у спальню і тихо підійшов до постелі. У мерехтливому світлі нічника я побачив, що моя дружина спить. Нашому шлюбу не було ще й місяця, Якщо мені щось здавило серце, якщо схитнулася на мить моя рішучість, коли я побачив її обличчя повернуте у вісні до моєї подушки, коли я побачив, як її рука лежить на ковдрі, ніби дожидаючи потиску моєї, то невже мені не було ніякого виправдання? Лише кілька хвилин я побув біля неї, постояв навколішка біля її постелі щоб ближче подивитися на неї, так близько, що відчув на своєму обличчі її подих. Я тільки ледь торкнувся губами її руки щоки на прощання. Вона ворухнулася у вісні і прошепотіла моє ім'я, але не прокинулась. І ще на мить я затримався на порозі, аби ще раз глянути на неї. Хай благословить і збереже тебе, Господь, моя Люба. Прошепотів я і вийшов із спальні. Меріан ждала мене на східцях. Вона тримала в руках складений аркуш паперу. Хазяйні син привіз оце для вас, сказала вона. Він поставив кеп біля дверей. Каже, що ви звеліли тримати карету на поготові. Цілком правильно, Меріан. Кеп мені потрібен. Я збираюся ще поїхати в одне місце. Говорячи ці слова, я зійшов униз до вітальні і прочитав записку при світлі лампи, що стояла на столі. В записі було дві фрази, написані пещеною рукою: Отрима вашого листа! Якщо від вас не буде звістки до зазначеного часу, я зламаю печать, коли проб'є годинник. Я поклав записку до свого записника і рушив до дверей. Меріан заступила мені дорогу на порозі і штовхнула мене назад до кімнати, де свічка освітила моє обличчя. Меріан схопила мене за обидві руки і пильно подивилася мені в очі. «Я розумію», – схвильовано прошепотіла вона, – «сьогодні ви зважились на останню спробу». «Так, на останню, і сподіваюся вдалу», – шепнув я їй на відповідь. «Але не їдьте самі! Ох, Волтере, ради Бога, тільки не самі! Візьміть мене з собою! Не відмовляйте мені тільки тому, що є жінка! Я повинна бути з вами! Я поїду! Я чекатиму на вас у Кебі!» «Тепер настала моя черга стримати її!» Вона спробувала випручатись, щоб пройти в двері першою. «Якщо ви хочете допомогти мені, – сказав я, – то лишайтеся тут і лягайте спати цієї ночі в спальні моєї дружини. Тільки дайте мені поїхати із спокійним серцем. Якщо я буду спокійним за Лору, то ручуся за все інше. Поцілуйте мене, Мерян, і докажіть». «Що вам стане мужності дочекатися, поки я вернусь?» Я не міг дозволити їй сказати ще хоч слово. Вона спробувала ще затримати мене, але я вирвався з її рук і вибіг з кімнати. Хлопчик був унизу. Він очинив мені вхідні двері. Я вскочив у кеп швидше, ніж візник устиг вилізти напередок. «Форест Роуд! Сент-Джонс Вуд!» Крикнув я йому в віконце. Плачу вдвічі більше, якщо будете там за чверть години. Постараюсь, сер! Я глянув на годинника, одинадцята. Не можна було втрачати ні хвилини. Швидка їзда, свідомість, що кожна мить наближає мене до графа, що нарешті я можу безперешкодно зважитися на цю ризиковану зустріч. Усе це разом так розпалило мене, аж я знай просив візника їхати швидше. Коли ми виїхали на шосе, я нетерпляче виткнувся в вікно, щоб побачити Форест Роуд, перш ніж ми доїдемо до неї. Якраз десь далеко церковні дзигарі вибили чверть на дванадцяту, коли ми звернули на Форест Роуд. Я зупинив кеп, трохи не доїжджаючи до графового дому. Швидко розплатився з візником і пішки пішов до будинку. Наблизившись до хвіртки, я побачив якогось чоловіка, що ніби теж прямував до хвіртки, тільки з протилежного боку. Ми зустрілись під газовим ліхтарем і подивились один на одного. Я зразу ж упізнав русявого чужоземця з рубцем на щоці, і він мене певне пізнав теж. Він нічого не сказав мені. І звільно пройшов далі, а не зупинився перед будинком, як я. Чи випадково опинився він на Форест Роуд, чи, може, їхав слідом за графом аж до його дому. Я не став сушити собі голову цими питаннями, зачекавши трохи, поки чужоземець неквапно зайшов за ріг. Я позвонив. Було двадцять хвилин на дванадцяту, досить пізно. І граф міг уникнути зустрічі зі мною під тим приводом, що вже ліг спати. На цю можливу перешкоду була тільки одна рада – послати йому власну мою візитну картку без ніяких попередніх запитань про те, чи може граф мене прийняти. Моя візитна картка дала б йому наздогад, що я маю поважну причину для невідкладного візиту о такій пізній порі. Тож, поки там хтось вийде до мене, я дістав візитку і написав під моїм ім'ям у важливій справі. Я дописував олівцем останні літери, коли покоївка відчинила хвіртку і спитала підозріливо, чого я з бажати. Будьте ласкаві передати оце вашому панові, відповів я, подаючи їй свою візитну картку. З того, як нерішуче дівчина взяла ту картку, я збагнув, що, коли б я спитав, чи вдома граф, їй заздалегідь валено сказати: графа немає вдома. Від моєї впевненості вона розгубилась. Спантеличено подивившись на мене, вона понесла мою картку в будинок і зачинила за собою вхідні двері, лишивши мене чекати у палісаднику. Десь за хвилину вона вийшла. І сказала, граф передає вам вітання і питає, чи не будете ви люб'язні сказати, в якій саме справі ви прийшли до нього. Передайте йому від мене вітання, відповів я, і перекажіть, що про свою справу я можу сказати лише йому самому. Вона знов пішла, тоді знов вийшла і цього разу запросила мене увійти. Я зараз же пішов за нею. За мить я вже був у домі графа Фоско. Розділ сьомий. У холі не було лампи, але при тьмяному світлі свічки, яку тримала в руці покоївка, я побачив, як із іншої кімнати сюди вішла літня дама. Вона кинула на мене зміїний погляд і, не відповівши на мій уклін, поволі пішла на гору східцями. Моє знайомство щоденником Меріан підказало мені, що тією літньою дамою була мадам Фоско. Служниця вела мене до кімнати, з якої тільки-но вийшла графиня. Я опинився віч-навіч із графом. Він був досі ще в вечірньому костюмі, окрім фрака, якого недбало кинув на крісло. Рукава його сорочки були закасані, але не вище зап'ястків. По ліву руч від нього був саквояж, по праву скриня. Скрізь по кімнаті були розкидані книжки, папери, одежа. На столі біля дверей стояла клітка з білими мишами. Добре мені знайома з описів. Канарки-какаду були, мабуть, десь в іншій кімнаті. Коли я ввійшов, грав саме вкладав речі до скрині. І підвівся мені назустріч із якимись паперами в руках. Обличчя його ще зберігало виразні сліди потрясіння, яке він пережив у театрі. Плухкі щоки обвисли, холодні сірі очі, зиркали скрадливо й пильно. Його вигляд, манери, голос – усе різко підкреслювало його підозріливість і недовіру. Він ступив крок до мене. І з холодною люб'язністю запропонував мені сісти. «Ви прийшли в якійсь справі, сер? спитав він. «Ніяк не додумаюсь. Що могло привести вас до мене?» Неприхована цікавість, із якою він прискіпливо розглядав моє обличчя, переконала мене, що він не заважив мене в опері. Першого він побачив песку, і від тієї миті вже не помічав нікого нічого в театрі. Моє ім'я, звісно ж, попередило його про мої ворожі наміри, але схоже було, що він і справді не знає, з якою метою я прийшов до нього. «Мені пощастило, що я застав вас вдома», – сказав я. «Ви, здається, збираєтеся в подорож?» «Ваша справа пов'язана з моєю подорожю?» «До певної міри». «До якої міри?» Ви знаєте, куди я від'їжджаю? Ні, я тільки знаю, чому ви від'їжджаєте. Він миттю прослизнув повз мене до дверей, замкнув їх і поклав ключа собі в кишеню. Ми з вами чудово знаємо один одного за відгуками, містер Гартрайт, сказав він. Вам часом не спадало на думку, коли ви йшли сюди, що я не стих. І з ким можна жартувати? Так і спадало на думку, відповів я. І я прийшов не жартувати з вами. Йдеться про життя і смерть. Ось чому я тут. Навіть коли б ті двері, що ви їх замкнули, були б зараз відчинені, все одно ніякі ваші слова, вчинки не змусять мене піти звідси. Я прийшов далі в кімнату. І став напроти нього На килимку біля каміна Він присунув з до дверей І всівся на нього Поклавши ліву руку на стіл Біля клітки з мишами Стіл зригнувся Від його важкої руки Маленькі звірятка попрокидались І забігали по клітці Витріщаючись на господаря Витикаючи свої писочки Поміж гарно розмальованих пруттів Своєї домівки Ідеться про життя і смерть, повторив він сам до себе. Ці слова, можливо, означають щось серйозніше, ніж ви гадаєте. Що ви цим хочете сказати? Те, що я сказав. На його широкому лобі зарясніли крапельки холодного поту. Ліва його рука скрадливо посунулась до краю стола. В столі була шухляда із замком. У замку стирчав ключ. Пальці його стисли ключа, але не повернули його. «То вам відомо, чому я від'їжджаю з Лондона?» – провадив він далі. «Будьте ласкаві, назвіть причину!» Кажучи ці слова, він повернув ключа і відімкнув шухляду. «Я зроблю більше!» – відказав я. «Я покажу вам причину, якщо хочете!» Як це ви її покажете? Ви скинули фрака, мовив я. Закасайте лівого рукава вашої сорочки, і ви побачите причину. Обличчя його вмить покрилося свинцевою, аж синявою блідістю, як і тоді в театрі. Смертоносний близький його очей бив мені просто в очі. Він мовчав, але рука його повільно висунула шухляду. І нечутно ковзнула туди. Там заскреготало на мить щось важке. Він підтягнув ближче до себе те щось. Не видне мені. І скрегідь стих. Запала така напружена тиша, що я на своєму місці біля каміна чув, як миші гризуть прути своєї клітки. Життя моє висіло на волосині. Я розумів це. Цієї вирішальної хвилини я думав його думками, я відчував його пальцями. Внутрішнім зором я бачив те, що він присунув до себе в шухляді. «Стривайте!» – сказав я. «Двері замкнені. Ви бачите? Я не рухаюсь, Бачите? В руках у мене нічого немає. Стривайте! Я маю ще щось вам сказати». «Ви сказали досить!» Відповів він із раптовим спокоєм, таким неприродним та лиховісним, що страхав дужче за найлютіший вибух гніву. Мені самому потрібна хвилина для роздумів, якщо дозволите. Ви здогадуєтесь, над чим я роздумую? Можливо. Я думаю, сказав він незворушно, чи багато безладдя додасться в цій кімнаті коли ваші мізки розлетяться біля каміна. З виразу його обличчя я бачив, що коли б я врухнувся тієї миті, він би застрелив мене. Перш ніж ви додумаєте це своє питання, в тон йому сказав я, раджу вам прочитати записку, яку я приніс із собою. Мабуть, ця моя пропозиція збудила його цікавість. Він кивнув головою. Я дістав пещину розписку про отримання мого листа, подав йому на відстані простягненої руки і знову став на своє місце біля каміна. Він прочитав ті дві фрази вголос: Отримав вашого листа. Якщо від вас не буде звістки до зазначеного часу, я зламаю печать, коли проб'є годинник. Іншому на його місці потрібні були пояснення. Граф їх не потребував. Раз прочитавши записку, він зрозумів, до якої я вдався за стороги. от ніби сам був присутній при тому. Вираз його обличчя, вмить змінився, він забрав руку шухляди. В руці нічого не було. «Я не замикаю шухляди, містере Гартрайт», – мовив він, – «і не кажу, що ваші мізки не розлетяться біля каміна». Але я справедливий, навіть до своїх ворогів. І ладен, заздалегідь визнати, що вони розумніші, ті ваші миски, ніж я думав. ближче до діла, сер, адже вам щось треба від мене. Так. І я візьму те, що мені треба, на яких умовах? Без будь-яких умов. Його рука знову ковзнула в шухляду. «Ба ні, так ми тільки топчемося на місці, і ті ваші розумні мізки знов наражаються на небезпеку», – сказав він. «Ваш тон плачевно недоречний, сер. Приструніть його негайно. Як на мене, то я менше ризикую, застреливши вас на місці, аніж коли випущу вас із цього дому, не змусивши вас попередньо погодитися на умови». Продиктовані схвалені мною. Зараз ви маєте діло не з моїм гірко оплакуваним другом. Ви стоїте вічна віч із фоско. Якби життя двадцятьох містерів гартратів були каменями спотикання на моєму шляху до безпеки, я пройшов би по цих каменях, підтримуваний моєю високою байдужістю, врівноваживши сам себе своїм несхитним спокоєм. Ставтеся до мене з пошаною, якщо вам дороге ваше життя. Я закликаю вас відповісти мені на три запитання, перш ніж ви заговорите про справу. Вислухайте їх. Вони мають істотне значення для нашої подальшої розмови. Дайте на них відповіді. Вони мають істотне значення для мене. Він підніс пальця. Перше запитання – Проголосив він. «Ви прийшли сюди, заволодівши відомостями, може правдивими, а може фальшивими. Де ви їх узяли?» Я відмовляюсь відповісти на це запитання. «Дарма, я все одно довідаюсь. Якщо ті відомості правдиві...» «Зважте, як рішуче я наголошую оце, якщо...» «Ви дістали змогу торгувати ними тут...» Завдяки власній зраді чи зраді когось іншого. Я відзначаю цю обставину пам'яті, щоб використати її в майбутньому. А я не забуваю нічого. Далі. Він підніс другого пальця. Друге запитання. Підрядками, що їх видали мені прочитати, немає підпису. Хто написав їх? Чоловік, на якого я можу покладатися цілком і якого ви маєте всі підстави боятися. Моя відповідь влучила в ціль. Я почув, як затремтіла його ліва рука в шухляді. «Скільки часу ви даєте мені?» сказав він, ставлячи своє третє запитання вже сумирнішим тоном. «До того, як проб'є годинник, і печать буде зламано». «Досить часу, щоб ви погодилися на мої умови», – відповів я. «Дайте мені точнішу відповідь, містера Гартрат. Котру годину повинен вибити годинник?» «Дев'яту завтра вранці». «Дев'яту завтра вранці?» «Так, так. Пастка спрацює швидше, ніж я встигну оформити свого паспорта і виїхати з Лондона». А не раніше, ні? Ну, це ми ще побачимо. Я можу лишити вас тут заручником і домовитися з вами, щоб ви послали по вашого листа, перш ніж я відпущу вас. А тим часом будьте ласкаві, викласти мені ваші умови. Ви їх почуєте, вони прості, і їх можна викласти в кількох словах. Чи знаєте ви? Чиї інтереси я прийшов сюди захистити?» Він посміхнувся з вельми зверхньою холоднокровністю і недбало махнув правою рукою. «Я згоден відповісти на вмання», – сказав він глузливо. «Звісно, інтереси якоїсь дами, моєї дружини інтереси. Вперше за всю нашу розмову Непідробне, щире почуття промайнуло на його обличчі. Він украй здивувався. Я побачив по ньому, що від цієї хвилини перестав бути в його очах небезпечним супротивником. Він зараз же засунув хляду, згорнув руки на грудях і став слухати мене, іронічно посміхаючись. «Ви чудово знаєте про те розслідування», яке я проваджу ось уже багато місяців, вів я далі. Тож даремні були б усі ваші спроби заперечувати в моїй присутності будь-які відомі мені факти. Ви винні в жахливому злочині. Ви скоїли його з метою присвоїти собі 10 тисяч фунтів. Він не сказав нічого, тільки обличчя його. Зненацька затьмарила тривога. Лишіть свою здобич собі, сказав я. Обличчя його знов проясніло, а очі широко розплющилися від подиву, якому не було кінця краю. Я тут не для того, щоб торгуватися за гроші, які пройшли через ваші руки, ставши ціною нить цього злочину. Обережніше, містер Гартрайт. Ваші моральні мишоловки мають великий успіх в Англії. Будьте ласкаві, залишити їх для себе і для ваших співвітчизників. Ті 10 тисяч фунтів – це спадок, що його заповів моїй незрівнянній дружині, покійний містер Ферлі. Розглядайте їх із цього погляду, і тоді, коли хочете, я порозмовляю з вами на цю тему». Одначе для мене – людини такої витонченої чутливості. Подібна розмова була б чимось плачевно ницим. Я волів би обійти цей дріб'язок мовчанням. Пропоную вернутися до обговорення ваших умов. Чого ви хочете? Я вимагаю, по-перше, щоб ви цілком і повністю зізналися в скоєнні змові. Ви напишете це зізнання і підпишете його зараз у моїй присутності. Він знов підніс пальця вгору. Раз, мовив він, відлічуючи мої вимоги серйозною увагою ділової людини. По-друге, я вимагаю від вас об'єктивного доказу, незалежного від ваших особистих клятваних запевнень. Я вимагаю, щоб ви вказали точну дату і підтвердили її документально, коли моя дружина виїхала з Блеквотер парку і приїхала в Лондон. «Он'я, то виходить, ви таки знайшли в цьому ділі слабинку», – спокійно зауважив він. «Що іще? Поки що це все. Гаразд. Ви виклали ваші умови, а тепер послухайте мої. Моя відповідальність за злочин, як ви зволили висловитись, у цілому, можливо, менша відповідальності за те, що я покладу вас отут, на килимку, біля каміна. Скажімо, я приймаю вашу пропозицію, але з моїми поправками. Потрібний вам звіт буде написано і вам буде дано об'єктивний доказ. Гадаю, ви матимете за такий доказ листа мого оплакованого друга, власноручно ним написаного і підписаного, де він сповіщає мене про день і годину прибуття його дружини в Лондон. Я можу дати вам цього листа, але ще я можу послати вас до чоловіка, у якого я найняв карету, щоб відвести мою гості з вокзалу того дня, коли вона прибула в Лондон І з допомогою книги замовлень цього чоловіка Ви довідаєтеся про дату Навіть якщо його кебмен, що віз нас Забув, котрого числа це було Все це я можу зробити і зроблю На ось яких умовах Я перелічу їх Умова перша Ми з мадам Фоско виїдемо коли, куди і як нам заманеться, і ви не чинитимете нам ніяких перешкод. Умова друга. Ви зачекаєте тут, у моєму товаристві, поки прийде мій агент, а прийде він о сьомій ранку, щоб допомогти мені впорати справи. З ним ви посилаєте чоловікові, що має вашого листа, письмове розпорядження, віддати листа моєму агентові. Ви зачекаєте тут, поки мій агент передасть того нерозпечатаного листа мені в руки, після чого ви дасте мені півгодини, щоб я міг поїхати, а тоді можете вважати себе вільним і йти, куди вам заманеться. Умова третя. Ви дасте мені сатисфакцію джентльмена за ваше втручання в мої особисті справи і за ті вирази яких ви допустилися в моїй присутності під час цієї бесіди. Час і місце дуелі за кордоном будуть указані в моєму листі. Я напишу вам, коли опинюся в безпеці на континенті. В тому листі буде смужка паперу, яка точно відповідатиме довжині моєї шпаги. Ось мої умови. Скажіть мені, чи ви приймаєте їх? Так чи ні? Незвичайна суміш миттєвої рішучості, далекозорої підступності і пройди світської бравади спантиличила мене на мить. Але тільки на мить. Я мав вирішити єдине питання, чи є в мене моральне право дозволити цьому негідникові, що позбавив імені мою дружину, втекти безкарно в обмідна надані ним засоби для поновлення Лориного імені. Я знав. Що моя мета – добитися справедливого визнання моєї дружини в домі, де вона народилась, і звідки її вигнано як самозванку. А також, при вселюдного знищення тієї брехні, що була викарбована на надгробку її матері, що ця мета була б набагато благородніша й чистіша, коли б її не обтяжував налік лихих пристрастей, коли б вона була вільна від прагнення помститися, яке від самого початку домішувалось до моїх дій. І все ж я не можу з усією щирістю сказати, що то мої моральні переконання були настільки сильні у мені, що самі вирішили за мене мою внутрішню боротьбу. Вони переважили завдяки тому, що цієї миті я згадав про смерть сера Персівеля, яким жахливим чином Сама доля вирвала відплату з моїх слабких рук. У моєму сліпому невіданні майбутнього, яке я мав право гадати, що цей чоловік зостанеться непокараний, коли втече від мене. Я міркував про це, може, з домішкою забобонного перечуття, притаманного мені, може, і шляхетнішим почуттям, достойнішим мене, ніж забобонний острах. Нелегко було мені випустити його з рук доброхіть, випустити нині, коли він нарешті мені попався, але я змусив себе зробити цю жертву. Одне слово, я вирішив керуватися тільки тією високою, справедливою метою, в яку я несхитно вірив служити лорені справі, справі істини. Я приймаю ваші умови, сказав я. «З одним застереженням. І з яким?» – спитав він. «Воно стосується до запечатаного листа», – відповів я. «Я вимагаю, щоб ви, не читаючи, знищили його в моїй присутності, як тільки лист опиниться в ваших руках». Цю умову я висунув, звісно, тому, що не хотів, щоб він забрав із собою письмовий доказ суті мого спілкування з пескою. Факт мого знайомства з професором усе одно стане йому відомий, коли вранці я дам його агентові пещену адресу, але він не міг скористатися цим на шкоду моєму другові, спираючись тільки на свої непідтверджені доказами слова, навіть коли би зважився на такий експеримент. Тож я міг бути цілком спокійний за маленького професора. «Я приймаю ваше застереження», – сказав він, добре поподумавши хвилини дві. «Не варто сперечатися через нього. Листа буде знищено, хайно він потрапить до моїх рук». Кажучи ці слова, він підвівся зі сірця, де досі сидів напроти мене. Одним зусиллям волі він умить скинув із себе весь тягар нашої довгої розмови. «Ух!» – вигукнув він. З насолодою потягуючись. Гаряча була сутичка, поки тривала. Сідайте, містере Гартрайт, у майбутньому ми з вами стрінемось, як смертельні вороги, а поки що будьмо люб'язні й чемні один з одним. Як личуть істинним джентльменам, дозвольте мені покликати сюди мою дружину. Він одімкнув двері і розчинив їх навстіж. «Елеоноро!» – гукнув він густим басом. До кімнати увійшла леді з зміїним обличчям. «Мадам Фоско, містер Гартрайд!» – мовив граф, знайомлячи нас із світською невимушеністю. «Ангела мій!» – провадив він, звертаючись до графині. «Чи дозволять вам ваші, клопоти з пакуванням речей?» Урвати хвилинку, щоб зварити мені трохи доброї міцної кави. У нас із містером Гартрайтом є ще одна справа. Я напишу дещо для нього, тож мені потрібна повна влада над своїми думками, щоб бути на належній, гідній мене висоті. Мадам Фоско двічі мовчки сілила голову. Сухо квинула мені, смиренно. Кивнула чоловікові І тихо ковзнула в двері Граф підійшов до письмового стола Біля вікна І його І дістав кілька пак паперу І пучок гусячих пер Він розсипав пера по столу Щоб вони завжди були на похваті А тоді нарізав папір Вузькими смугами Як те роблять письменники-професіонали Для друкарського верстата Я створю Надзвичайний документ, мовив він, озираючись на мене через плече. Адже я маю добрі навички літературної творчості, одне з найрідкісніших і найцінніших досягнень людського розуму. Це велике вміння давати лад своїм думкам, величезна перевага. Я володію нею, а ви, він заходив туди-сюди по кімнаті. Дожидаючи кави, він мугикав щось собі підніс, і час від часу ляскав себе долоною по лобі, не наче відкидаючи перепони, що поставали на шляху упорядкованої течії його думок. Найдужче вразила мене його незмірна зухвалість, і з того становища, в яке я його поставив, він зробив п'єдестал для свого шанолюбства і виліз на нього аби віддатися й найлюбішому своєму заняттю, виставляти себе на показ. Але попри всю мою зневагу до нього, мене мимоволі вражала його невичерпна снага і сила волі, що проявлялися навіть у буденних дрібничках. Мадам Фоско принесла кави. На знак подяки він поцілував їй руку і провів її до дверей. Вернувся, налив собі кави і поніс чашку на письмовий стіл. «Дозвольте запропонувати вам трохи кави, містер Гартрайт», сказав він перш ніж сісти за стіл. Я відмовився. «Що? Ви гадаєте, що я вас отрую?» весело вигукнув він. «Англійці мають здоровий глуз, хоч і досить обмежений», провадив він далі. Але вони із своїм здоровим глуздом мають одну прикру ваду. Вони завжди обережні там, де й не треба. Він умочив, гусяче перо в чорнило. Поклав перед собою першу паперову смужку. Притримуючи її великим пальцем, відкашлявся і почав писати. Писав він і скрипом та шелестом. Дуже швидко і таким великим сміливим почерком залишаючи такі широкі проміжки між рядками, що не збігло й двох хвилин, як смужка була вже списана, і він, поставивши номер сторінки, кинув її через плече на підлогу. І так кожну смужку, дописавши, він нумерував і кидав через плече на підлогу, щоб не заважала на столі. Коли перше перо притупилось, воно теж полетіло через плече на підлогу, і він схопив друге із запасу, розсипаного по столу. Смужки за смужками, десятками, сотнями летіли на підлогу, то через ліве, то через праве плече, поки кругом його з виросла справжня паперова кучугура. Минала година за годиною. Я сидів і спостерігав. А він писав, писав, писав. Він ні разу не зупинився, хіба що сьорбнути кави. А коли кава була випита, час від часу ляскав себе по лобі. Вибило першу годину, другу, третю, четверту, а смужки все літали довкола нього. Невтомне перо безнастанно скрипіло по паперу і дедалі вище ліс, білосніжний паперовий хаос довкола його серця. Та ось десь у четвертій годині я почув як перо раптом затріщало, забрискало чорнилом. Це ж він, певне, вимальовував свій квітчастий підпис. «Браво!» – вигукнув він, скочивши на ноги, з юначою жвавістю і всміхаючись мені в обличчя з витяжно урочистою усмішкою. «Зроблено, містер Гартрай!» – проголосив він, ударивши себе в широкі груди кулачиськом, за для поновлення сил. Зроблено на моє глибоке вдоволення і на ваш глибокий подив, коли ви прочитаєте, що я написав. Тема вичерпана, але людина – фоско. Ні, я не вичерпався. Зараз я беруся дати лад моїм запискам, переглянути мої записки і перечитати мої записки в голос. Виразисто! Тільки для вашого, особисто вашого вуха. Оце тільки вибило четверту годину. Добре. Дати лад, переглянути, перечитати в голос. Від четвертої до п'ятої. Трохи передрімати, перепочити. Від п'ятої до шостої. Останнє приготування – від шостої до сьомої. Справа з гентом і запечатаним листом – від сьомої до восьмої. «О восьмій – в дорогу! Стежте за виконанням цієї програми!» Він умостився, схрестивши ноги на підлозі серед своїх паперів і почав нанизувати їх на шило із засиленим у нього тонким шнуром. Потім, уже за письмовим столом, переглянув написане, перелічив на першій сторінці всі звання й титули, яких був удостоєний, а тоді... Прочитав мені свого манускрипта з гучним театральним пафосом та рясною театральною жестикуляцією. Ось іще трохи, і житачі матимуть нагоду самі скласти власну думку про цей документ. Скажу тільки, звіт графа Фоско відповідав моїй маті. Потім він написав мені адресу хазяїна візничої фірми, де він був наняв карету. І вручив мені листа сера Персіваля. Дата на листі свідчила, що його відіслано з Гемшіру 25 липня. І сповіщалося в ньому, що Леді Глайт прибуде в Лондон 26 липня. Отже, того самого дня, 25 липня, коли лікар підписав медичне свідоцтво про смерть, що сталося в домі графа Фоско у сент джонс вуді Сама Лора. Леді Глайд була жива і за свідченням сира Персіваля перебувала в блеквотер парку, а наступного дня мала вирушити в Лондон. Тож, коли б мені пощастило добути ще й свідчення візника, я, мав би в руках усі потрібні докази. Чверть на шосту, мовив граф, глянувши на годинника, час подрімати, поповнити сили. Як ви, може, завважили містере Гартра, я схожий на великого Наполеона. Моя схожість із цим безсмертним генієм проявляється ще й в тому, що я можу, як і він, за власним бажанням поринати в сон де завгодно і коли завгодно. Вибачте мені на хвилинку, я запрошу сюди мадам Фоско, щоб ви не знудилися на самоті». Знавши так само добре, як і він, що мадам Фоско запрошується до кімнати стерегти мене, або я не втік, поки він спатиме, я нічого не відповів і зайнявся пакуванням паперів, які він передав мені на володіння. Увійшла леді, бліда, холодна і сповнена отрути, як завжди. «Розважте містера Гартрайта, мій ангеле, попросив граф. Він подав їй серця, ще раз поцілував їй руку, підійшов до кушетки, і через три хвилини спав мирним, блаженним сном, що найдоброчеснішої людини на землі. Мадам Фоско взяла зі столу якусь книжку, сіла і подивилася на мене з невичерпною, мстивою злобою жінки, яка нічого не забуває і ніколи не прощає. «Я слухала вашу розмову з моїм чоловіком», – сказала вона. «Коли б я була на його місці, ви блажали зараз мертвий отут, на килимку». Сказавши це, вона розгорнула книжку. Більше вона ні разу не глянула на мене і не зронила жодного слова за весь час, поки її чоловік спав, а він точно через годину після того, як заснув. Розплющив очі і підвівся з кушетки. «Я почуваюся цілком відсвіженим», – зауважив він. «Елеоноро, добра моя дружинонько, чи все вже в нас готове на горі? Чудово! Своє пакування я закінчу хвилин за десять. І ще за десять хвилин я оберуся в свій дорожній костюм. Що ще лишається зробити, поки не прийшов агент?» Він розвернувся по кімнаті, і погляд його пав на клітку з білими мишами. «Ах!» – вигукнув він жалібно. «Лишається ще один, останній удар по моїх прекрасних почуттях. Мої невиннятка дрібнесенькі, любі мої дітки, як мені з ними бути? Поки що в нас немає пристановища, ми будемо весь час у дорозі». Чим менше багажу, тим краще. Мій какаду, мої канарки, мої маленькі мишки, Тож їх лелія тиме, коли поїде їхній добрий татусь. Поринувши глибоку задуму, він заходив по кімнаті. Коли він писав свою сповідь, то аж ніяк не здавався стурбованим. Але зараз він був явно стурбований засмучений. Зараз його мучило незрівнянно важливіше питання, як найкраще прилаштувати своїх улюбленців. По довгіх роздумах він раптом рішуче знову сів за письмовий стіл. «Ідея! – вигукнув він. – Я подарую своїх канарок і свого какаду. Цій величезній столиці. Мій агент віднесе їх від мого імені». «Вдар лондонському зоологічному саду! Зараз же напишу супровідного документа!» Він почав швидко писати, вголос повторяючи слова в міру того, як виливав їх на папір. Номер один. Какаду з незрівнянним оперенням. Чарівне видовище для всіх, хто має смак. Номер два. «Канарки не перевершено!» «Жвавості розуму, гідні райських садів Едему, а також гідні зоологічного саду в Рідженс-парку, данину поваги британській зоології!» Підпис «Фоско». Знов шалено зарипіло, забрискало чорнилом перо. Підпис прикрасився вигадливими завиточками. «Графе, ви не вписали мишей!» нагадала мадам Фоско. Він підвівся за письмового столу, взяв їй руку і притис до свого серця. «Всяка людська рішучість, Елеоноро, має свої межі», – проговорив він урочисто. «Межі моєї рішучості означені в цьому документі. Я не спроможний розлучитися з моїми білими мишками. Змиріться з цим, мій і пересадіть їх у дорожню клітку. Гідна захоплення ніжність, мовила мадам Фоско, захоплено дивлячись на свого чоловіка. Кинувши на мене останній зміїний погляд, вона обережно взяла клітку з мишами і вийшла з кімнати. Граф подивився на годинника. Попри весь свій твердий намір зберігати до кінця цілковиту незворушність, він дедалі нетерплячіше очікував приходу свого агента. Свічки давно догоріли, проміння нового ранку заливало кімнату. Аж у сьомій годині п'ять хвилин пролунав дзвінок, і з'явився агент. Він був чужоземець із чорною бородою. «Містер Гартрай, мсіє Рюбель», – сказав граф, знайомлячи нас. Він одвів агента кожна рисочка якого промовляла, що він шпигун, в куток. Пошепки дав йому якісь вказівки і залишив нас на одинці. Щойно ми зостались сам на сам, мс. Рюбель вельмічемно сказав мені, що він до моїх послуг. Я написав песті кілька слів, просячи його вручити подавцеві цього. Мій запечатаний лист проставив адресу професора і віддав записку мс. Рюбелю. Агент почекав зі мною, аж поки вернувся його хазяїн, убраний в дорожній костюм. Перш ніж відпустити агента, гра прочитав адресу на моїй записці. «Я так і думав», – сказав він, глянувши на мене з похмурнілим поглядом. Від цієї хвилини його манери змінились. Він кінчив пакувати речі і сів за географічну карту роблячи якісь позначки у своєму записнику і час від часу нетерпляче, поглядаючи на годинника. Мені він більше й слова не кинув. Він на власні очі переконався, що між мною і Пескою існує взаєморозуміння. І тепер, коли наближалась година від'їзду, тільки й думав, як убезпечити свою втечу. Близько восьмої години повернувся Мсєрюбель. З моїм нерозпечатаним листом. Граф уважно прочитав мій напис на конверті, роздивився печат, засвітив свічку і спалив листа. Я виконав свою обіцянку, сказав він, але всій цій справі, містер Гартрайт, іще не кінець. Біля хвіртки стояв кеп, у якому агент приїхав назад. Він і покоївка почали виносити речі. Мадам Фоско в густій вуалі зійшла вниз, несучи в руці дорожню клітку з білими мишами. На мене графиня навіть не глянула. Граф допоміг їй сісти в кеп. «Вийді за мною в коридор!» – шепнув він мені. «Я хотів би щось вам сказати наостанок». Я підійшов до вхідних дверей. Агент стояв далі, на східці ганку. Граф вернувся і втяг мене в коридор. «Пам'ятайте про третю умову», – сказав він мені стиха. «Ви ще почуєте про мене, містере Гартрайт? Може бути, я забажаю від вас сатисфакції раніше, ніж ви гадаєте?» Не встиг я отямитись, як він схопив мою руку і міцно здавив. Кинувся до дверей, став і знов підійшов до мене. «Ще одне слово!» – мовив він довірчивим тоном. «Коли я востаннє бачив міс Голком, вона виглядала блідою, хворою. Я потерпаю за цю гідну захоплення жінку. Бережіть її, сер. Поклавши руку на серце, я врочисто заклинаю вас. «Бережіть, міс Голком!» Це були останні слова, що він сказав мені. Він втис своє огрядне тіло в кеп, і вони рушили. Ми з агентом постояли трохи біля дверей, провели екіпаж поглядом. Поки ми так стояли, за рогу виїхав інший кеп і швидко помчав слідом за графовим кебом. Коли другий кеп порівнявся з відчиненою хвірткою, з його вікна виглянув чоловік – незнайомець із театру. «Знов чужоземеці із рубцем на лівій щеці! Прошу вас побути зі мною тут і ще півгодини, Сер, нагадав мені мсьє Рюбель. «Гаразд!» – ми вернулися до Вітальні. Я не мав ніякого бажання розмовляти з агентом чи слухати його. Я дістав паку паперів, яку вручив мені граф, і прочитав історію жахливого злочину». Розказано словами тієї самої людини, що це задумала і здійснила. Оповідь продовжує. Ісідор Оттавіо Балдасаре Фоско, граф священної Римської імперії, кавалер Великого Христа, йордана бронзової корони, постійний гросмейстер масонів розенкрейцарів Месопотамії почесний член товариств музичних, медичних, філософських, добродійницьких усієї Європи, тощо, тощо, тощо. Влітку 1850 року я приїхав до Англії з-за кордону з одним делікатним політичним дорученням. Я був напівофіційно зв'язаний із довіреними особами чиї зусилля мені було доручено спрямовувати. Серед них були і Мсьє та Мадам Рюбель. Я мав кілька тижнів вільного часу, а потім повинен був братися до виконання своїх обов'язків, загніздившись десь у лондонському передмісті. Допитливість може не допитуватись, що за такі обов'язки я мав. Допитливим я можу тільки поспівчувати від щирого серця, та ще пошкодувати, що дипломатична стриманість забороняє мені їм потурати. Я домовився перебути ті кілька тижнів відпочинку, про які згадував вище, у величній садибі мого покійного нині гірко оплакуваного друга, сера Персія Глайда. Він саме прибув із континенту разом із своєю дружиною, і я теж прибув із континенту. І з моєю дружиною Англія країна домашнього затишку. Як це було добре, що ми з Сером Персівалем в'їхали до того затишку, так по домашньому, з дружинами. Узи дружби, що зв'язували мене з Сером Персівалем, були в ті дні ще міцніші, завдяки зворушливій подібності його і мого матеріального становища. Ми обидва потребували грошей, непоборна потреба, світова нужда. Чи знайдеться на світі хоч одна цивілізована людина, котра б нам не поспівчувала? Якщо знайдеться, то яка вона мусить бути не чула, або ж яка багата? Я не стану заходити в прикрій подробиці печальної цієї теми. Моя думка з огидою. Сахається від неї. Із стійкістю давнього римлянина Я показую свого порожнього гаманця І порожнього гаманця сира Персіваля Сором'язливому оку суспільства. Дозвольмо цьому факту Вважатися рази назавжди визначеним. Та й ходімо далі. В маєтку нас зустріло пречудове, дивовижне створіння, Чиє ім'я – Меріан закарбувалася в моєму серці. Жінка, яку в холодній атмосфері світського товариства знають як місголком. О, небо праведне! З якою незбагненною стрімливістю я навчився обожнювати цю жінку. Свої 60 я божествив її з вулканічним запалом 18 юнака. Всі золоті розсипи Багатої моєї натури були безнадійно кинуті до її ніг. Моїй дружині, бідному ангелові, дружині, що обожнює мене, діставалися тільки нікчемні шилінги та пенси. Такий світ, така людина, така любов. Я питаю, хто ми, як не маріонетки в ляльковому театрі? О, сильна доле, обережніше смикай за наші струни. Будь милосердна, коли змушуєш нас танцювати на нашій жалюгідній маленькій сцені. Попередні рядки, якщо їх правильно розуміти, появляють цілу філософську систему. Вона моя. Я продовжую. «Становище наших домашніх справ на початку нашого перебування у блеквотер парку змальоване з дивовижною точністю і з глибокою проникливістю рукою самої Меріан. Даруйте, що дозволяю собі п'янку вольність називати це божественне створіння на ім'я, близьке знайомство з її щоденником, до якого я добувся таємними шляхами». Невимовно мені дорогими в спогадах Дає змогу моєму невтомному перу Не зачіпати теми, що їх вже вичерпала ця винятково досконала жінка Діла, діла захопливі, грандіозні До яких я причетний Починаються з того печального лиха З хвороби Меріан Наше становище в той час було вкрай серйозне. До певного строку значні суми грошей були потрібні Серові Персівалю. Я вже не згадую тієї дещиці, що так само дуже була потрібна мені. А єдиним джерелом, із якого ми могли зачерпнути, був капітал його дружини. Але жоден гріш того капіталу не належав йому до її смерті. Погано! але ще гірше було попереду. Мій гірко оплакуваний друг мав свої приватні клопоти, допитуватись про які. Надто зацікавлено. Мені боронила делікатність моєї некорисливої прихильності до нього. Я тільки й знав, що якась жінка, Анна Катерик на ім'я, переховується десь у нашій околиці, що вона спілкується з Леді Глайд і що наслідком такого спілкування – Може бути розкриття однієї таємниці, а це, своєю чергою, могло навіки погубити Сера Персіваля. Він сам сказав мені, що він – пропаща людина, якщо не зуміє змусити мовчати свою дружину та не розшукає Анни Катерік. Якщо він пропащий, то що ж тоді буде з нашими грошовими перспективами? Я – хоробра людина, але я здригався від такої думки. Вся могуть мого інтелекту спрямувалася тепер на розшуки Анни Катерік. Хоч які серйозні були наші матеріальні труднощі, вони давали нам якийсь час для передиху, а необхідність розшукати ту жінку була невідкладна. Я тільки знав за описами, що вона надзвичайно схожа з лиця на «Леді Глайд». Завдяки цьому цікавому факту, повідомленому мені лише для того, щоб я міг краще розпізнати ту, котру ми шукали. Та ще завдяки додатковому повідомленню про втечу, а не Божевільні, збожевільні, в моїй голові зародилася грандіозна ідея, яка згодом призвела до таких дивовижних наслідків. Моя ідея полягала цілковитому ототожненні двох окремих особистостей. Леді Глайт та Анні Катерік належало помінятися однією з одної іменами, місцями і долями. Чудесним наслідком цього обміну був виграш у 30 тисяч фунтів і вічна непорушність таємниці Сера Персівеля. Коли я поміркував над обставинами, моя інтуїція – Майже завжди непомильне, підказала мені, що наша Анна-невидимка рано чи пізно повернеться до старої Альтанки біля озера Блеквотер. Там я й став начати з самого рання, попередивши місіс Майклсон економку, що мене, коли знадоблюсь комусь, можна буде знайти заглибленого в науку в тому самотинному місці. Я дотримуюсь непорушного правила ніколи не робити зайвих таємниць і не звуджувати зайвих підозрінь, коли їх можна відвернути невеличкими дозами своєчасної відвертості. Місіс Майклсон від початку до кінця беззастережно мені вірила довірливість цієї шанованої дами, вдови англіканського священника – Клюпала через вінце. Заворушений таким надлишком простодушної довіри в жінці такого шанованого віку, я відкрив просторі в містилища моєї широкої натури і поглинув ту її довіру всю цілком. За те самовіддане читування краю озера я був винагороджений появою, що правда, не самої, а не катерік але ж особи, яка опікувалася нею. Ця особистість теж була переповнена наївною довірливістю, яку я поглинув так само, як і в попередньому випадку. Я лишаю їй самій описати обставини, за яких ми здибались. Може, вона досі цього ще не зробила, і за яких вона познайомила мене заочно з предметом її материнських турбот. Коли я вперше побачив Анну Катерюк, вона спала. Мене, мов, електричним струмом ударило. Коли я побачив, як ця нещасна жінка схожа на Леді Глайд, Той грандіозний план, що доти уявлявся мені тільки в загальних рисах. «Ураз!» – вималювався в моїй голові, коли я подивився на обличчя сплячої. Постав перед моїм внутрішнім зором у всіх, що найдрібніших подробицях, водночас моє серце завжди відкрите для ніжних почуттів, Ростало в сльозах від таких страждань, бідолашки, я зараз же взявся полегшити ті страждання. Іншими словами, я подбав про необхідні покріпляючі засоби для того, щоб Анікатерік вистачило сил здійснити поїздку в Лондон. Кращі роки мого життя були присвячені ревному вивчанню, медичної та хімічної наук. Особливо хімія завжди невідпорно вабила мене до себе завдяки величезній, безмежній владі, яку вона дарує тим, хто її пізнає. Хіміки, я стверджую, наголошую це, могли б, коли б захотіли, змінити судьби людства. Дозвольте мені пояснити цю думку, перш ніж я продовжу свою розповідь. «Розум, кажуть, править світом, але що править розумом?» «Тіло! Пильно стежте за ходом моєї думки. Перебуваю у владі найвсесильнішої з усіх властителюк – хімії. Дайте мені фоскохімію, і коли Шекспір замислить Гамлета і сяде за стіл», щоб відтворити свій замисел. Я кількома крупинками вкинутиму в його їжу, доведу його розум, діючи через тіло, до такого стану, що його перо почне плести найнесусвітнішу безгранину, яка будь-коли оскверняла папір. За подібних обставин оживіть мені славетного Ньютона. Я гарантую, що він, побачивши, як упало яблуко, «З'їсть його! Замість відкрити закон тяжіння. Неронів обід, перш ніж перетравиться в його нутроща, оберне Нерона в найлагіднішого з людей, а сніданок Олександра Великого змусить його вдень накивати п'ятами, як тільки він забачить ворога. Даю священне слово честі, Людство ще поталанило». Волею неймовірного щасливого випадку сучасні хіміки здебільшого, це найсумирніші з смертних. У масі своїй це достойні отці родин, які мирно торгують в аптеках. У рідкісних випадках це філософи, очманілі від самого звучання своїх самозакоханих лекцій, мріники, що тратять життя на фантастичні. Нездійсненні витребеньки, чи шарлатани, чиє шанолюбство не підноситься вище вибавлення наших мозолів. Тим тільки врятоване людство, і безмежна влада хімії скніє порабській підпорядковуючи себе найповерховнішим та найнезначнішим завданням. До чого цей сплеск? Навіщо все це бурхливе виверження красномовства? А на те? що мою поведінку показують у викривленому світлі на те, що мої мотиви клумачаться неправильно. Мені приписують, нібито я вжив мої широкі знання хімії проти Ани Катерік, і нібито ладен був застосувати їх навіть проти самої божественної Меріан. В обох випадках – огидна брехня. Всі мої помисли були спрямовані на те, щоб зберегти життя, а не катерік. Усі мої турботи були спрямовані на те, щоб вирятувати Меріан із рук патентованого дурня, який її лікував, і який переконався згодом, що поради мої від самого початку були правильні. Адже це підтвердив лондонський лікар. Лише у двох випадках. В обох однаково не завдавши шкоди людям, на яких я попрактикувався. Я вдався до своїх знань хімії, в першому випадку провівши Меріан до сільського заїзду поблизу Блеквотера і намилувавшись із-за фургона, що трапився мені дорогою, поезією рухів, утіленою в її ході, а я скористався послугами неоціненної моєї дружини, аби скопіювати першого і перехопити другого з двох листів, що їх моя обожнювана супротивниця Доручила звільнені покоївці. Оскільки листи були в дівчини за пазухою, мадам Фоско могла ті листи відкрити, прочитати їх, виконати своє завдання, запечатати і покласти назад тільки з допомогою науки. А ту наукову допомогу я дав їй у вигляді невеликого слоїчка. Другий випадок, коли були вжиті ці засоби, пов'язані з прибуттям, до того ж воно йдеться, леді Глайду Лондон. Ніколи в жодному іншому випадку я не вдавався до свого мистецтва, а покладався тільки на самого себе. У всіх інших труднощах і притугах моя природжена здатність битися голіруч один на один з обставинами була незмінно на висоті. Я стверджую всеохопну перевагу. Тієї природженої здатності, хімікові на противагу я прославляю людину. З повагою поставтеся до цього вибуху благородного обурення. Після цього я відчуваю невимовну полегкість. Далі, ходімо далі, натякнувши місіс Клемент. Чи Клеменс, я вже й не певен, що найкраще буде повести Анну в Лондон де вона не попаде до сераперсівля в лабети. Переконавшись, що місіс Клеменс Радо вхопилася за мою пропозицію та призначивши день, коли я зустріну обох мандрівниць на станції, аби пересвідчитися на власні очі, що вони справді поїхали, я міг спокійно повернутися в Блеквотер, щоб поборотися вічнавіч із тими труднощами, які ще треба було мені подолати. Насамперед, я вирішив скористатися згідної щонайвищого захоплення відданості моєї дружини. Я умовився з місіс Клеменс, що заради Анни вона повідомить Леді Глайт свою лондонську адресу. Та цього було не досить. Підступні люди, за моєї відсутності, могли похитнути простодушну довірливість місіс Клеменс. І тоді б вона не обізвалася взагалі. Кого знайти, хто поїхав би в Лондон тим самим поїздом, що й вона, і непомітно провів би її з Анною до її оселі? Так я спитав сам себе. Моє подружнє я негайно відповіло «Мадам Фоско». Вирішивши послати мою дружину в Лондон, я домовився з нею, що мета цієї поїздки буде подвійна. Край була потрібна доглядальниця для і Меріан, така, щоб була однаково віддана й недужій і мені. На щастя, в моєму розпорядженні була одна з найнадійніших та високоталановитих жінок на світі. Я маю на увазі шановану мадам Рюбель. Я вручив моїй дружині листа до мадам Рюбель, якого Елеонора мала віднести до її помешкання – у призначений день місіс Клеменс і Анна Катерік зустріли мене на станції. Я чемно провів їх до купе. Так само чемно посадив мадам Фоско в інше купе того самого поїзда. Пізно ввечері моя дружина повернулася в Блеквотер, виконавши всі мої доручення із найбездоганнішою точністю. З нею приїхала і мадам Рюбель, і моя дружина... Привезла мені адресу місіс Клеменс. Подальші події засвідчили, що ця осторога була зайва. Місіс Клеменс добросовісно повідомила леді Глайт своє лондонське місце перебування. Зважаючи на можливі майбутні потреби, я зберіг її листа. Того самого дня я мав коротку розмову з лікарем, під час якої запротестував, Во ім'я священного людинолюбства проти його методів лікування. Він розмовляв зухвало, як це буває з усіма невігласами, я не виказав ніякого обурення, сварку я відклав до тієї нагоди, коли мені потрібно буде посваритись. Потім я сам виїхав із Блеквотера. Мені необхідно було винайняти в Лондоні резиденцію для себе з огляду на сподівані події. Так само необхідно було мені залагодити одну невеличку родинну справу з містером Ферлі. Я знайшов потрібний мені будинок у Сен-Джонс-Вуді і розшукав містера Ферлі в Лімериджі, Камберленд. Таємно ознайомившись із містом листа Меріан, я довідався, що вона запропонувала містерові Ферлі запросити Леді Глайд на певний час у Лімеридж аби тим самим полегшити родинні труднощі подружжя гладів, Я мудро дозволив цьому листу дійти до місця призначення, відчуваючи, що шкоди від цього не буде, а все може вийти на добро. Отож я постав перед очі містера Ферлі, аби підтримати пропозицію Меріан із деякими поправками, які, на щастя для мене та моїх планів, були неминучі, Завдяки її хворобі необхідно було, щоб Леді Глайд, діставши запрошення від свого дядечка, вирушила з Блеквотера сама, і щоб вона на його пораду зупинилась переночувати в домі своєї тітоньки, тобто в моєму домі, в Сент-Джонс-Вуді, щоб цього добитись та щоб узяти в містера Ферлі такого листа запрошення. Я й поїхав у Лімеріч. Досить буде сказати, що цей джентльмен був однаково немічний і розумом, і тілом, та що я застосував до нього всю могуть мого характеру. Я прийшов, побачив і переміг Ферлі. Повернувшись до Блеквотер Парку із дядечковим запрошенням у кишені, я довідався, що недоладне лікування того недовка. Призвело до вельми тривожних змін у ході хвороби Меріан. Лихоманка перейшла в тиф. Того самого дня Леді Глайд намагалась проникнути в кімнату недужої, щоб її доглядати. Ми з нею не почували одне до одного взаємної симпатії. Вона завдавала непростимої рани моїм почуттям, обізвавши мене шпигом. Вона була каменем спотикання на шляху моєму і персіваля. І попри все це, моя великодушність не дозволяла мені зумисне піддати її небезпеці заразитися тифом. Водночас я не боронив їй наражатися на небезпеку самій. Коли б вона зуміла заразитися і захворіти, то весь той хитромудрий вузол, якого я так ревно й терпляче вив'язував, був би, можливо, Розрубаний сліпим ударом толі, але втрутився лікар. Не пустив її до кімнати. Я ще до того радив послати по лондонського лікаря. Тепер нарешті так і зробили. Приїхав лікар з Лондона і підтвердив мій діагноз. Криза була тяжка, але на п'ятий день після того, як почався тиф, ми вже мали надію, що наша черівна пацієнтка видужає. За цей час. Я ще раз їздив у Лондон, зробив остаточні розпорядження щодо мого дому в Сен-Джонс-Вуді. Переконався, таємно розпитавши людей, що місіс Клеменс нікуди не переїхала і домовився про деякі дрібнички з чоловіком мадам Рюбель. Пізно ввечері я повернувся. Ще через п'ять днів лондонський лікар голосив, що наша чудова Меріан уже поза небезпекою і не потребує більш ніяких ліків, а тільки дбайливого догляду. Це була саме та нагода, на яку я чекав. Тепер, коли вже можна було обійтися без медичної допомоги, я зробив перший хід у грі, посварившися з лікарем. Він був одним із численних свідків, які мені заважали і яких необхідно було позбутись. «Жвава суперечка між нами», Персівалі я попередив заздалегідь, і він відмовився втрутитись, призвела до бажаного наслідку. Я обрушився на того ні неподоланною лавиною благородного гніву, і одним махом виймів його з дому. Далі необхідно було здихатися з слух. Я знову дав відповідні вказівки Персівалю, чиї моральні сили всякчас потребували покріпляючих засобів. І одного чудового дня місіс Майклсон була приголомшена, почувши від свого хазяїна розпорядження позвільняти всіх слуг. Ми очистили дім від усіх слуг, лишивши тільки одну для простих домашніх робіт. Таку тупу й дурну, що ми могли цілком покластися на її цілковиту нездатність хоч щонебудь запідозрити. Коли вся челядь виїхала... Лишилося позбутися місіс Майклсон. Цього ми легко досягли, пославши цю милу жінку винайняти на морському озбережжі дачу для її пані. Тепер обставини були саме такі, як того й вимагалось. Леді Глайт не виходила із своєї кімнати через нервову хворість. Неоковирна служниця забув її ім'я цілу ніч. Сиділа в заперті біля своєї пані. Меріан Дарма, що швидко видужувала. З постелі ще не вставала. І її доглядала місіс Рюбель. У домі, крім моєї дружини Та нас із Персівалем, Не було більше Жодної живої душі. Все складалося На нашу користь. І тоді я зробив Другий хід у грі. Метою другого ходу було спонукати Леді Гладь виїхати з Блеквотера самій, без своєї сестри. Змусити її доброхіть покинути дім можна було, тільки переконавши її, що Меріан уже поїхала в Камберленд, щоб можна було спрямувати її думки в такому напрямку. Ми сховали нашу милу пацієнтку в одній з невикористаних спалень будинку. «Темної ночі, мадам Фоско, мадам Рюбель, я...» Без персіваля, не настільки холоднокровного, щоб на нього можна було покластися, здійснили цю операцію. Мальовнича то була сцена, надзвичайно загадкова і драматична. За моїми вказівками ще зранку поставили ліжко на міцну дерев'яну раму, щоб зручно було переносити. Нам лишалося тільки обережно підняти ліжко за раму. В головах і в ногах, і перенести недужу, куди нам завгодно, не потурбувавши її. Ніяка хімія в цьому випадку не потрібна була і не вживалась. Наша чарівна Меріан спала глибоким, міцним сном людини, що видужує. Ми заздалегідь порощеняли всі двері, де мали проходити, позасвічували свічки. По праву найдужчого я взявся за раму в головах. Моя дружина і мадам Рюби підняли раму з ліжком у ногах. Я ніс ту неоціненно коштовну ношу з гідною чоловіка ніжністю, з батьківською турботливістю. Де той сучасний Рембрандт, котрий зумій би відтворити на полотні нашу опівнічну процесію? «Гай, гай, мистецтво! Гай, гай!» наймальовничіше видовище, не знайти ніде сучасного Рембранта. Наступного ранку ми з дружиною виїхали в Лондон, лишивши Меріан у тихій самотині незаселеної частини будинку під опікою мадам Рюбель, яка люб'язно погодилась і собі ув'язнитись разом із болящею на два-три дні. Перед від'їздом я передав Персіваль в руки Листа містера Ферлі, де той запрошував до себе свою небогу Лору, радячи їй дорогою переночувати в домі її тітоньки. Персіваль мав показати їй того листа, коли дістане від мене таку вказівку. Крім того, я взяв у Персівалі адресу лікарні, де утримувалась колись Анна катерік, і листа від нього ж до директора лікарні. В листі персіваль сповіщав того джентльмена про повернення його збіглої колись пацієнтки під медичний нагляд у його заклад. Коли я востаннє їздив до столиці, то домовився, що наша скромна резиденція буде готова прийняти нас, коли ми приїдемо ранковим поїздом. Внаслідок цієї мудрої забачливості ми змогли того самого дня зробити третій хід у грі – заволодіти Анною Катерік. «Дати!» Відіграють тут дуже важливу роль. У мені поєдналися дві протилежності. Я – людина почуття і людина діла. Потрібні мені дати, я завжди знаю на пам'ять. середу 24 липня 1850 року я послав мою дружину в Кебі до місіс Клеменс. Треба було насамперед прибрати з дороги цю даму. «Для цього моїй дружині досить було заявити їй, нібито Леді Глайд у Лондоні, і просить місіс Клеменс приїхати до неї в готель. Місіс Клеменс поїхала собі в Кебі, десь залишилась, а моя дружина під приводом, начебто їй щось треба купити в крамниці, текла від неї і спокійнісінько вернулася в Сент-Джонсвуд дожидати сподіваної гості». Навряд чи варто ще згадувати, що слух попередили про приїзд гості – Леді Глайт. А в цей час я поїхав до Анни Катеріки з запискою, де говорилося тільки, що Леді Глайт лишає місіс Клеменс у себе на цілий день і просить Анну негайно приїхати до них у супроводі доброго пана, який чекає на вулиці. Він, мовляв, той самий чоловік? чи врятував їй від сера Персівеля в Гемщирі. Добрий пан послав ту записку з першим ліпшим хлопчаком і зачекав унизу, трохи віддалік. Тієї ж хвилини, коли Анна вийшла з будинку і зачинила за собою двері, цей прихороший чоловік відчинив перед нею дверця та карети, підсадив її туди і помчав геть. «Дозвольте мені тут вигукнути, мимохідь, «Як це все цікаво!» Дорогою до Сент-Джонс-Вуду моя супутниця не виказувала ніяких ознак тривоги. Я, коли забажаю, можу бути турботливим, як батько. А цього разу я був турботливіший за всіх батьків. До того ж, у мене було чим здобути її цілковиту довіру. Чи ж не я зробив ті ліки, що її вилікували?» чи ж не я застаріг її від небезпеки, що загрожувала від Сера Персіваля? Можливо, я надто покладався на ці свої заслуги. Можливо, я недооцінив загальновідомої проникливості і природного чуття людей розумово відсталих. Так чи так, а я не зумів достатньо підготувати Анну до того розчарування, що чекало на неї в моєму домі. Коли я ввів її до вітальні, і вона побачила, що там нікого немає, крім мадам Фоско, з якою вона була незнайома, вона виявила ознаки вкрай сильного хвилювання. От ніби почула у повітрі небезпеку, як собака чує нюхом присутність живої істоти, хоч і не бачить її. То її переляк був раптовий і безпричинний. «Намарне я умовляв її. Може б я зумів заспокоїти її, але ж та серйозна хвороба серця, яка давно її мучила, була непідвладна всім моїм моральним пігулкам. На мій невимовний жах її взяли корчі, а вона ж була в такому стані, що могла отами сконати біля наших ніг. Ми послали по найближчого лікаря, йому сказали що потрібна негайна допомога, такій собі леді Глайт, яка зненацька захворіла. Я з величезним полегшенням побачив, що лікар знає свою справу, описавши йому мою гостю як людину із слабким інтелектом, яка страждає від нав'язливих ідей. Я домовився, що доглядальницею коло неї побуде тільки моя дружина. Одначе нещасна була така хвора, що можна було й не боятися якоїсь надмірної балакучості з її боку. Я тепер боявся одного тільки, коли б на Леді Глайт не померла раніше, ніж справжня Леді Глайт прибуде в Лондон. Уранці я написав до мадам Рюбель, щоб вона зустрілася зі мною ввечері в п'ятницю 26 липня в домі її чоловіка. Я написав також Персі Валеві. Він мав показати своїй дружині запрошення її дядечка, переконати її, що Меріон уже поїхала в Лондон поперед неї, та відправити її в місто денним поїздом неодмінно 26-го числа. Поміркувавши, я відчув, як необхідно, зважаючи на стан здоров'я Анни Катерік, прискорити події, щоб мати Леді Глайд на похваті раніше – ніж я планував спочатку. Так що я міг змінити? Яких нових заходів ужити? В моїм жахливо непевнім становищі мені лишалося тільки уповати на щасливий випадок та на лікаря. Моє хвилювання виливалось у зворушливі вигуки, і мені вистачало самовладання поєднувати їх з ім'ям Леді Глайт, але в усьому іншому фоско того віку повного дня не був самим собою. Повне затемнення затьмарило ясну славу Фоско. Цілу ніч Анна тяжко мучилась, прокинулась виснажена, але згодом під полудень почулася напрочуд добре. Мій гнучкий дух воскрес разом із нею. Відповіді Персіваля і мадам Рюбель я міг отримати лише вранці наступного дня, тобто 26 липня. Певний, що обоє неухильно виконають мої вказівки, якщо тільки їм не стане на заваді непередбачений випадок. Я пішов замовити кеп, щоб наступного дня зустріти Леді Глайд на вокзалі і наказав, щоб карета була біля мого дому. 26 липня. О другій годині дня. Переконавшись на власні очі, що моє замовлення записано в книгу, я поїхав домовитися про дещо з Мсє Рюбелєм. Я також забезпечив собі послуги двох джентльменів, що могли мені дати потрібні медичні висновки про божевілля. Одного з них знав особисто я, другого знав Мсє Рюбель. Уми обох цих людей ширяли високо над вузькими моральними забобонами. Обидва переживали тимчасову матеріальну скруту. Обидва вірили в мене. Вже звернула на п'яту годину, коли я, подбавши про всі ці приготування, поїхав нарешті додому. Коли я повернувся, Анна Катерік була вже мертва. Вона померла 25-го, а Леді Глайд мала приїхати в Лондон аж 26-го на завтра. Я був приголомшений. Ви подумайте, лишень, фоско приголомшений. Запізно було вже відступати. Ще до мого повернення додому лікар турботливо постарався звільнити мене від клопоту і власноручно зареєстрував смерть кладіглайт тим самим числом, якого вона й сталася. Тепер у моєму грандіозному плані, досі такому бездоганному, було вразливе місце. Ніякі мої зусилля не могли відмінити фатальної події 25 липня, але я мужня обернувся лицем до майбуття. На карту були поставлені персі валеві і мої інтереси. Нічого іншого не лишалось, як довести гру до кінця. Я прикликав на поміч непорушне своє самовладання і дограв свою гру. Вранці 26-го я отримав персівалевого листа, де повідомлялось, що його дружина прибуває денним поїздом. Відписала мені мадам Рюбель, що приїде ввечері. Залишивши в домі мертву леді Глайт, я поїхав на вокзал зустріти справжню леді Глайт, яка мала прибути о третій годині. Під сидінням карети була схована одежа Анни Катерік у якій вона прибула в мій дім. Цій одежі судилося допомогти померлій воскреснути в образі іншої, живої жінки. От так ситуація. Я пропоную цю тему підростаючим англійським романістам. Я пропоную її, таку свіжу, край виписаним французьким драматургам. Леді Глад прибула на вокзал. Там була така тиснява і товкотнеча, і за багажем її я простояв довше, ніж мені хотілось, адже могли нагодитись якісь її друзі. Коли ми сіли в кеби рушили, вона зразу ж заблагала, щоб я сказав, де її сестра та що з нею. Я вигадав найзаспокійливіші вісті, запевнив її, що вона побачить свою сестру в моєму домі. Тільки ж цього разу мій дім знаходився біля Лестер-скверу і в ньому живем сєрюбель, який зустрів нас у холі. Я провів мою гостю нагору, в кімнату, що дивилася вікнами на задвірки. Внизу вже чекали обидва пани-медики, щоб оглянути пацієнтку і дати мені свої медичні висновки. Заспокоївши Леді Глайт необхідними запевненнями, що вона зараз побачить сестру, я по черзі відрекомендував їй моїх друзів. Вони виконали потрібні формальності швидко, розумно, добросовісно. Тільки, ну, вони вийшли з її кімнати, як туди зайшов я, і зразу ж прискорив події, натякнувши на тривожний стан здоров'я мізголком. Це враз дало сподівані наслідки. Леді Глайд розхвилювалась, її взяли млості. «Вдруге і востаннє я прикликав науку собі на допомогу. Насичена ліками вода і просякнута ліками нюхальна сіль позбавили її від усіх подальших хвилювань і клопотів. Додаткова доза ввечері дала їй неоціненне блаженство доброго, міцного сну на цілу ніч. Мадам Рюбель прибула вчасно, щоб допомогти Леді Глайд роздягнутися і лягти в постіль. Того вечора її власну одежу забрали, а вранці її вбрали в одежу Анни Катерік із суворим дотриманням усіх правил пристойності, достойні всякої шани руки, добрий мадам Рюбель. Протягом дня я тримав нашу пацієнтку в напівсвідомому стані, аж поки при вмілій допомозі моїх друзів-медиків я дістав ще раніше, ніж сподівався». Такий потрібний ордер. Того ж таки вечора, 27 липня, ми з мадам Рюбель відвезли нашу воскрешену Анну Катерік до будинку для божевільних. Її зустріли з великим подивом, але без будь-яких підозрінь. Завдяки ордеру, медичним висновкам двох лікарів, завдяки листу сера Персівеля та ще дивовижні схожості одежі, і тимчасовому потьмаренню її розумових здібностей. Звідти я негайно вернувся додому, щоб допомогти мадам Фоско з приготуваннями до похорону гаданої леді Глайт, мавши на похваті одежу та багаж справжньої леді Глайт. Коли перевозили тіло до місця поховання, їх теж відправлено в Камберленд із цією оказією. Вбраний в найчорнішу жалобу, я з усією притаманною мені гідністю був присутній при тому похороні. Мій звіт про ці надзвичайні події, писаний за не менш надзвичайних обставин, цими закінчується невеличкі застережні заходи, до яких я вдався у зносинах із лімеріджем, уже відомі, так само, як і величезний успіх мого задуму і вельми вагомі матеріальні наслідки, що увінчали той успіх. Мені лишається тільки додати з усією силою мого переконання, що єдине слабке місце в моїй операції ніколи не було б виявлене, якби в серці моїм не було єдиної моєї слабості. Тільки моє фатальне схиляння перед Меріан не дало мені втрутитись, Аби порятувати себе, коли вона влаштувала своїй сестрі втечу, я пішов на цей ризик, поклавшись на те, що особа леді Глад ніколи і нізащо не буде визначена, коли б Меріан чи містер Гартрай спробували добитися цього офіційним шляхом, їх би запідозрили в зухвалому шахрайстві, і їм би ніколи не повірили. Тож були б вони безсилі завдати удар по моїх інтересах чи публічно викрити таємницю Сера Персіваля. Я сліпо ризикнув, гадаючи, що все таки і станеться, і прорахувався. Це була моя перша помилка, а другої помилки я припустився, коли Персіваль смертю заплатив за свою пертість і гарячковість. Тоді я дозволив Леді Глайд повторно уникнути божевільні, а містерові Гартрайту вдруге вислизнути від мене. Одне слово цієї критичної хвилини Фоско зрадив самого себе. Плачемна і така невластива йому помилка. Дивіться, ось вона, та причина у моєму серці. Бачите, вона має образ Меріан Голком першої і останньої слабості в житті Фоско. В зрілому 60-літньому віці я на весь голос роблю це нечуване признання. Юнаки, я волаю до вашого співчуття. Дівчата, я надіюсь на ваші сльози. Ще одне слово, і я перестану приковувати до себе читачеву увагу із затамованим подихом, зосереджену на мені. Моїм непомильним внутрішнім зором я бачу, що люди допитливого розуму повинні поставити мені три неминучі запитання. Питайте мене, я відповім. Перше запитання. Чому полягає таємниця беззастережної відданості мадам Фоско? Яка постійно допомагає мені здійснювати найдерзніші мої побажання, невтомно сприяє здійсненню, що найглибших моїх задумів. Я можу відповісти, просто пославшись на мій власний характер, або ж відповім запитанням на запитання: чи був у всій світовій історії чоловік моєї величини, за спиною якого? Не стояла б жінка, що принесла себе в жертву, на вівтар його життя. Але я пам'ятаю, що пишу в Англії, пам'ятаю, що я дружився в Англії, і тому питаю, хіба за законами цієї країни заміжня жінка має право на власні принципи чи на власну думку про принципи її чоловіка? Ні, закони цієї країни Зобов'язують її любити і шанувати його, а також коритися йому беззастережно. Це ж саме те, що й робила моя дружина. Я мовлю про це з погляду високої моралі, і я врочисто проголошую, що вона неухильно виконувала свій подружній обов'язок. Замовкни наклепе, схиліть голову, англійські дружини. Перед мадам Фоско. Запитання друге. Як би я вчинив, коли бана катерік не померла саме тоді, коли померла? Тоді я допоміг би виснаженій природі знайти вічний покій. Я б відчинив двері в'язниці, в якій скніло її життя, і дав ув'язненій, невеликовно невеліковно хворій розумову й тілесно, щасливе визволення. Запитання третє. Якщо безсторонньо і спокійно розібратися у викладених обставинах, то чи заслуговує моя поведінка на серйозну догану? Ні, ні в якому разі. Чи ж не намагався я з усіх сил уникати такої ницої ганьби, як непотрібний злочин? З моїми широкими знаннями хімії я легко міг би відняти в леді глад життя. Я пішов на величезні особисті жертви, але не звернув із шляху, що його накреслили мені моя винахідливість, моя гуманність, моя обачність. І відняв у неї не життя, а тільки ім'я. Судіть мене, зважаючи на те, що я міг би накоїти, яким порівняно невинним, яким трохи недоброчесним». Виявився я в дійсності. Я проголосив був на початку, що ця розповідь стане незрівнянним документом, і вона цілком виправдала мої сподівання. «Прийміть ці полки рядки. Мій останній дар країні, яку я полишаю, навіки. Вони гідні цієї нагоди. Вони гідні. Фоско». Оповідь закінчує Волтер Гартрайт. Розділ перший. Коли я дочитав останнього аркушика з графового манускрипту, якраз спливли ті півгодини, протягом яких я мав лишатися на Форест Роуд. Мсьє Рюбель глянув на свого годинника і вклонився мені. Я негайно встав і пішов, залишивши агента самого покинутому домі. Більше я його ніколи не бачив, ані про нього, ані про його дружину. Виповзли вони з темних завулків обману і лиходійства. Покрадьки перебігли нам дорогу і сховалися навіки в тих самих темних завулках. За чверть години я був уже вдома. Кількома словами я розповів Лорій Меріан, чим закінчилась, Моя відчайдушна спроба, та яка наступна має статися в нашому житті подія. Пообіцявши розповісти подробиці ввечері, я поквапився назад, у Сен-Джонс-Вуд, побачити того чоловіка, у якого граф Фоско замовляв карету для зустрічі Лори. Адреса, яку мені дав граф, привела мене до стаєнь за чверть милі від Форест Руд. Власник візничої фірми виявився вічливим, поважним чоловіком. Коли я пояснив йому, що через важливі родинні обставини мушу просити в нього дозволу переглянути книгу замовлень, щоб підтвердити одну дату, він без будь-яких заперечень погодився на це. Принесли книгу. Там під датою, 26 липня 1850 року, був запис. Карета графові Фоско, Форест Роуд, номер 5, на другу годину, Джон Оуен. Коли я спитав, хто такий Джон Оуен, мені сказали, що це ім'я візника, який возив тоді графа. Він саме працював на стайні, і на моє прохання по нього негайно послали. Чи пам'ятаєте ви джентльмена, якого в липні минулого року ви везли з Форест Road на вокзал Ватерло, спитав я його. Та сер, запнувся візник, щось не пригадую. Може, ви все-таки його пригадаєте? Він був чужоземець, високий такий і надзвичайно грядний. Візникове обличчя прояснило. А як же? Пам'ятаю, сер, найгладкіший з усіх, кого я бачив і найважчий з усіх клієнтів, яких я тільки возив. Так, так, сер, я його добре пам'ятаю. Ми справді поїхали на вокзал, і саме з Форест У вікні його дому ще верещав папуга. Джентльмен страшенно квапився з багажем леді і добре заплатив мені за те, що я швидко і справно одержав її речі. Одержав її речі? Я згадав Лорині слова про те, що з графом був ще якийсь чоловік, який ніс їй речі. Оце ж був той самий чоловік. А саму леді, ви бачили? спитав я, яка вона була з лиця молода чи стара? Ну, сер, там було таке топище, така ж товханина, що я вже й не скажу, яка була з лиця та леді. Нічим таким вона мені не запам'яталась. Ото хіба ім'ям. Ви пам'ятаєте її ім'я? Так, сер, звали її леді Глайд. Як же ви це запам'ятали? А як вона виглядала, забули? Візник усміхнувся і збентежено переступив з ноги на ногу. Сказати вам правду, сер, то я незадовго до того женився. «І прізвище моєї дружини, поки вона не змінила його на моє, було таке саме, як і в Леді, тобто Глайт, сер, сказав він. Сама Леді назвала своє ім'я. «Є ваше ім'я на вашому багажі, мем?» – питаюсь. «Так», – каже вона, – «моє ім'я вказане на багажі – Леді Глайт». «Оце так», – думаю я. «Не дуже я пам'ятки на всякі панські імена, але це мені знайоме, наче давній друг. А коли це було, не скажу, сер, чи рік тому, чи ні, але можу під присягою засвідчити про того гладкого пана та про ім'я пані». Те, що він не пам'ятав, якого саме числа він їздив на вокзал, було неістотно, Число було чорним по білому записане в книзі замовлень його хазяїна. Я збагнув, що тепер у моїх руках є прості, ясні факти, з допомогою яких я можу одним ударом розбити всю графову змову. Не вагаючись ні хвилини, я відвів хазяїна фірми в бік і розповів йому, якими важливими свідченнями є той запис у його книзі замовлень. Та слова його візника, легко домовившись відшкодувати йому збитки, якщо візникові доведеться поїхати зі мною днів на три, я сам зняв копію з графого замовлення, достеменність якої засвідчив своїм підписом хазяїн. Перш ніж піти із стаєнь, я умовився з Джоном Оуеном, що він побуде в моєму розпорядженні наступні три дні чи й довше, якщо буде така потреба. Тепер я мав усі потрібні мені папери разом із медичним свідоцтвом про смерть і листом сера Персіваля. Всі вони надійно лежали у моєму записнику. Із цими письмовими доказами і свіжою моїй пам'яті усною відповіддю візника я мерщій подався до контори містера Кірла перше за весь той час, відколи я почав своє розслідування. По-перше... Я хотів розповісти йому про все, що я зробив, а, по-друге, попередити його про мій намір повести мою дружину завтра в Лімеріч, щоб її привселюдно пізнали і прийняли в домі її дядечка. За таких обставин він, бувши за відсутності містера Гілмора повірником родини Ферлі, мав сам вирішити, зобов'язаний він чи ні в родинних інтересах бути присутнім. При цій події я не стану розповідати про великий подив містера Кірла та про те, як він відгукнувся про мою поведінку під час розслідування. Необхідно тільки зазначити, що він зразу ж вирішив супроводжувати нас у Камберленд. Ми виїхали туди рано вранці наступного ж дня. Лора, Меріан, містер Кірл і я в одному купе. А Джоноуен із клерком містера Кірла в іншому. Приїхавши на станцію Лімеріджа, ми звідти спочатку вирушили на Тоддівкут. Я мав твердий намір увести Лору в дім її дядечка тільки після того, як він привселюдно визнає в ній свою небогу. Я полишив на Меріан домовлятися про Лорину і її ночівлю з місіс Тод, коли та прийде до тями. Так її спантеличила звістка про мету нашого приїзду в Камберленд. Умовився з її чоловіком, що Джона Овена гостинно прихистять у себе їхні наймити. Залагодивши це, ми з містером Кірлом у двох вирушили в Лімеріч. Я не можу розписувати нашу зустріч із містером Ферлі, бо навіть спогади про неї викликають у мене нестерпне почуття відрази. Просто зазначу, що я домігся свого. Містер Ферлі спробував був повестися з нами у звичній своїй манері. Ми залишили без уваги його чемне нахабство на початку розмови. Без співчуття вислухали його подальші запевнення нарікання, що розкриття змови буквально вбило його. А наприкінці він скімлив і пхикав, мов вирадливе диття». Звідки було йому знати, що його небога жива, коли йому сказали, що вона померла? Він залюбкий прийме дорогу лору, якщо тільки ми дамо йому час трохи отямитись. Невже ми хочемо загнати його в могилу? Ні? Тоді навіщо гнати його, підганяти? Він повторяв ці заперечення на всі лади аж поки я рішуче поставив його перед неминучим вибором. Або він визнає свою небогу тепер, або згодом йому доведеться зробити це публічно в суді. Містер Кірл, до якого він звернувся по допомогу, твердо сказав йому, що він повинен вирішити це питання зараз, цієї ж хвилини. Як того й слід було сподіватись, він вибрав те, від чого можна було швидше відкараскатись. І з раптовим сплеском енергії він оголосив, що не такий він здоровий, щоб зносити довше наші залякування і що ми владні чинити, як нам забажається. Ми з містером Кірлом зараз же пішли на низ і зробили зразок листа запрошення всім мешканцям Лімеріджа, які були присутні на фальшивому похороні від імені містера Ферлі «Ми запрошували їх прийти завтра в його дім. Далі ми написали різьбя в Карлайт, просячи прислати чоловіка на лімерічський цвинтар для того, щоб стерти напис на надгробку». Містер Кірл заночував у домі. Він узяв на себе клопіт прочитати зразок запрошення містерові Ферлі і зобов'язати його власноручно всі ті запрошення підписати». Повернувшись на ферму, я присвятив решту дня написанню короткого, ясного звіту про сам злочин і про ті факти, що спростовували твердження про Лорену смерть. Цей звіт я дав на схвалення містерові Кірлу, перш ніж прочитати його наступного дня зібранню лімеріжців. Ми також умовились, як будуть засвідчені докази нашої правоти, коли я кінчу читати. Коли ми владнали ці справи, містер Кірл спробував завести мову про лорені матеріальні справи, не знаючи і нічого не бажаючи про них знати, а також не бувши певен, чи містер Кірл, як ділова людина, схвалить байдуже моє ставлення до спадку, що дістався мадам Фоско. Я попросив містера Кірла вибачити мене, якщо я утримаюсь від розмови на цю тему». Я тільки міг щиро сказати йому, що ми ніколи не говоримо про це між собою та інстинктивно уникаємо таких розмов із посторонніми, адже все це пов'язане з надто глибокими потрясіннями і тяжким горем у нашому минулому. Надвечір я зробив останнє, що мені лишалось, переписав брехливий надмогильний напис, поки його ще не стерли. Настав день, нарешті настав день, коли Лора знову війшла в свій рідний дім в Лімеріджі. Всі люди, що зібралися в їдальні, попідводилися з місць, коли Меріан і я ввели її. Ще під подиву цікавості перебіг юрбою, коли всі побачили її обличчя. Містер Ферлі, на мою настійну вимогу, теж був присутній. За спиною в нього стояв камердинер із слоечком нюхальної солі в одній руці та білосніжним носовичком просякнутим одеколоном у другій. Для початку я привселюдно попросив містера Ферлі підтвердити, що дію від його імені і на його особливе прохання. Він розкинув руки на обидва боки до містера Кірлека Мердинера, щоб ті його підвели, зіп'явся з їхньою поміччю на ноги, і мовив людям ось такі слова. «Дозвольте представити вам містера Гартрайта. Ви ж знаєте, що я немічний каліка, а він такий люб'язний, що говоритиме вам за мене. Все це страшенно клопітна справа. Прошу вас, вислухайте його та не галасуйте». Сказавши це, він повільно опустився в крісло і сховався за своїм напахченим носовичком. Після кількох вступних слів я коротко і зрозуміло розповів про розкриття всієї змови. Ось що я сказав своїм слухачам. По-перше, я привселюдно заявляю, що моя дружина, яка сидить біля мене, дочка покійного містера Філіпа Ферлі. Я наведу незаперечні докази, що похорон, на якому були присутні тутешні жителі, був похороном іншої жінки. по розповім, яким чином усе це скоїлось. Зробивши такий вступ, я зразу ж прочитав свою розповідь про змову, обмежившись поясненням, що злочин учинено заради матеріальної вигоди. Я не хотів надмірно ускладнювати свої розповідь непотрібними посиланнями на таємницю Сера Персівеля. Після цього я нагадав моїм слухачам про викарбувану на надгробку дату смерті 25 липня, а на підтвердження істинності цієї дати зачитав медичне свідоцтво про смерть гаданої Леді Глайт. Потім я прочитав листа Сера Персівеля від 25 липня яким той сповіщав графа Фоско про сподіваний від'їзд його дружини в Лондон 26 липня. Потім я довів, що вона дійсно приїжджала в Лондон, надавши слово візникові, який підтвердив мої слова, а дату її приїзду я підтвердив випискою з книги замовлень. Після цього Меріан розповіла про те, як знайшла Лору у Божевільні та влаштувала сестрі втечу. течу. І на сам кінець я сповістив присутніх про смерть сера Персівеля та про нашу злору і одруження. Тоді підвівся містер Кірл і заявив, що він, як повірник родини Ферлі, вважає мої докази неспростовними, а справу мою цілком доведеною. Коли він це сказав, я допоміг Лорі підвестись, аби всі, хто був у їдальні, Могли її побачити. «А ви всі такої самої думки?» Спитав я, ступивши до них кілька кроків і показуючи на мою дружину. Відповідь на моє запитання була приголомшлива. В далекому кутку зали на ноги звівся один із найстаріших селян Лімеріджа, а за ним у мить підвелась і вся решта. «Я досі бачу перед собою його чесне, обвітрене обличчя, його сивину. Він виліз на підвіконня, змахнув важким пужалом над головою і закричав. Ось вона, жива й здорова, хай благословить її Господь. Ну, малюди, привітаймо її, хай живе Лора Ферлі. Залунали оглушливі радісні вигуки, знов і знов. Я ніколи не чу милішої музики. Селяни-школярі, що зірмилися на моріжку перед будинком, підхопили ці вітальні поклики. Аж луна пішла по всьому Лімериджу. Селянки на випередки добивалися до Лори. Кожна хотіла перша потиснути їй руку, плачучи на радощах та благаючи її саму не плакати і заспокоїтись. Лора так знесиліла, від хвилювання, що я мусив узяти її на руки і винести з приміщення, там я передав їй Меріан. Меріан, що завжди була вірною нашою опорою, Меріан, чия мужність, не зрадила її і нині. Зоставшись один біля дверей, я подякував усім від імені Лори і від себе і попросив піти за мною на цвинтар, щоб побачити як буде стерто фальшивий напис на надгробку. Всі вони пішли за мною і приєдналися до гурту селян, що зібралися коло могили, де вже чекав на нас різьбярів під майстер. В глибокій тиші пролунав перший удар різця по мармуру. Ніхто не зронив і слова, жодна душа не ворухнулась, поки не зникли три слова «Лора», «Леді Глайд. Тоді з багатьох грудей вирвалось полегшене зітхання, от ніби всі відчули, що останні сліди злочинної змови змито з самої лори. Помалу юрба почала розходитись. Вечоріло, коли стеса не було останнє слово-напису, згодом на його місці викарбували тільки один рядок. Анна Катерік, 25 липня 1800 50-го року. До будинку я повернувся досить рано і ще встиг попрощатися з містером Кірлом. Він, його клерк і Джон Оуен вирушали в Лондон вечірнім поїздом. Тільки-но вони поїхали, як мені передали зухвалу цидулу містера Ферлі. Його винесли з їдальні, геть розбитого, коли селяни вітальними вигуками відповіли на мій заклик. У своїй цидулі він посилав нам свої найкращі вітання і цікавився, чи бажаємо ми зупинитися в його домі. На відповідь йому я написав, що та мета, заради якої ми тільки переступили поріг його дому, вже досягнута, що я не бажаю зупинятися ні в чиєму домі, крім свого власного, і що містер Ферлі може нітрохи не боятися побачити нас. Чи почути про нас знову? Ми пішли ночувати на ферму до наших друзів, а наступного ранку мешканці всього села і всі околишні фермери проводжали нас до самої станції. З їхніми найщирішими, найсердечнішими побажаннями ми й поїхали назад, у Лондон. Зелені пагроби Камберленду танули вдалині, а я згадував, От самого початку наше печальне минуле і ту довгу, тяжку боротьбу, що вже була позаду, дивно було озиратися назад і розуміти, що матеріальна нужда, позбавивши нас надії на бучую сторонню допомогу, хай не прямо, але посприяла нашому успіху, бо змусила мене діяти самостійно. Були б ми досить багаті щоб звернутися по допомогу до закону. До чого все це призвело б? За словами містера Кірла, ми навряд, ще й дуже навряд чи виграли б судовий процес, а швидше всього програли б, що й підтвердили події. Законні за що не надав би мені змоги побачитися з місіс Катерік? Законні за що не зміг би примусити песку стати караючим мечем? щоб вирвати в графа його сповідь. Розділ другий. До ланцюга подій, тут описуваних, мені лишається додати ще тільки дві ланки, щоб завершити цю повість. Наше щасливе, нове для нас почуття звільнення від довгого і тяжкого гніту минулого ще не встигло стати звичкою, коли по мене послав той самий приятель. Що якось тоді дав мені перше замовлення в гравюрі на дереві. Я дістав від нього нове підтвердження, його піклування, про мій добробут. Його посилали в Париж для ознайомлення з новим, відкритим у Франції способом гравірування, бажаючи з'ясувати, чи вигідний він у порівнянні з старим методом. Але приятель мій був зайнятий і не мав часу виконати це доручення. Він дуже люб'язно запропонував своїм роботодавцям послати замість нього мене. Не вагаючись, я вдячно зараз же погодився. Адже, коли б я добре упорався, чому би і ні, з цим ділом, я міг дістати постійну роботу в ілюстрованій газеті, де поки що я мав тільки випадкові підробітки. Мені дали необхідні вказівки, і наступного ж дня я почав збиратися в дорогу, знов залишаючи лору. Але за яких змінених обставин під опіку її сестри? Я задумався про майбутнє нашої Меріан. Думки про це часто тривожили мою дружину і мене. Чи мали ми право так егоїстично приймати всю любов, усю відданість цієї великодушної жінки? Хіба не в тому полягав тепер наш обов'язок, щоб забути про себе і подумати тільки про неї? Так ми б найкраще виказали їй свою вдячність. Я спробував висловити все це Меріан, коли перед моїм від'їздом ми з нею на хвилинку зосталися на одинці. Я встиг лише сказати перші слова, як вона взяла мою руку і не дала мені договорити. «Після всього, що ми в трьох вистраждали разом», – сказала вона, – «у нас не може бути ніякої іншої розлуки». Крім найостаннішої, моє серце і моє щастя, Волтере, з Лорою і з вами. Почекаємо трохи, поки при домашньому вогнищі залунають дитячі голоси. Я вчитиму дітей розмовляти і першим уроком, що його вони перекажуть своїм батькам, буде Ми не можемо обійтися без нашої тітоньки Меріан. До Парижа я поїхав не сам один. Останньої хвилини Песка надумався супроводити мене. Після того пам'ятного вечора в опері до нього ніяк не верталася звична його бадьорість. тож він вирішив спробувати. Може тижневий відпочинок у Парижі звеселить його? На четвертий день після нашого прибуття до французької столиці я закінчив усі свої справи і написав необхідний звіт. П'ятий день я вирішив побути в Пещиному товаристві, поблукати з ним по місту, подивитись на славетні пам'ятки Парижа. Готель, де ми зупинились, був переповнений, і нас не змогли поселити на одному поверсі. Моя кімната була на другому поверсі, а Пещина наді мною на третьому. Вранці п'ятого дня я пішов на гору дізнатись, чи вже готовий професор. Я ще не ступив на останній східець, коли побачив, як його двері прочинилися зсередини. Їх притримувала тонка нервова рука, не рука мого друга. Водночас я почув першин голос. Він говорив схвильовано, але тихо, своєю рідною мовою. «Я пам'ятаю ім'я, але я не впізнав цього чоловіка. Ви самі бачили в театрі. Він так змінився?» що я не міг його опізнати. Я відійшлю ваш рапорт. Більше я нічого не можу зробити. Більш нічого й не вимагається, відповів другий голос. Двері відчинилися ширше, і з пещеної кімнати вийшов русявий незнайомець із рубцем на щоці. Той самий, що тиждень тому їхав слідом за графовим кебом. Він мені вклонився, коли я ступив крок у бік щоб його пропустити. Обличчя його було мертво бліде і він міцно тримався за перила, ідучи вниз східцями. Я відчинив двері і увійшов до першіної кімнати. Він лежав, скулившись якось химерно в куточку дивана. Коли я підійшов до нього, він не наче аж сахнувся від мене. «Я потурбував вас?» спитав я. «Я не знав, чи у вас сидить ваш приятель, поки не побачив, як він вийшов від вас. Ніякий він мені не приятель. Нетерпляче урвав мене песка. Сьогодні я його бачив уперше і останнє. Боюсь, він вам приніс лихі вісті. Жахливі, Волтере, вертаємося в Лондон. Я не хочу лишатися тут. Я шкодую, що взагалі приїхав. «Як тяжко гнітять мене нещастя моєї юності!» – сказав він, відвертаючись до стіни. «Вони й досі невідступно зі мною! Я намагаюсь про них забути, та вони не забувають мене!» «Ми можемо виїхати лише після обід», – відповів я. «А тим часом чи не прогулялися б ви зі мною?» «Ні, друже мій, я почекаю вас тут!» Але їдьмо сьогодні ж! Прошу вас! Вернімося в Лондон!» Запевнивши його, що він сьогодні ж поїде з Парижа, я пішов собі. Напередодні ввечері ми умовились, що зійдемо на вежу собору паризької Богоматері, взявши за гіда шляхетний роман Віктора Гюго. «З усіх славетних пам'яток Парижа я найду що хотів побачити Нотр-Дам». І сам один подався туди. Я йшов до собору понад рікою. Дорогою мені довелося проходити повзморг. Лиховісний паризький дім мертвих. Біля входу гомоніла, хвилювалася велика юрба. Очевидно, там, усередині, було щось таке, що збуджувало цікавість гулящої юрби, завжди жадібної до страшних видовищ. Я промину, битесь біговісько, і пішов би далі, до собору, коли б моєї уваги не привернула розмова двох чоловіків і жінки, які стояли найближче до мене. Вони бо щойно вийшли з того приміщення і розповідали цікавим про небіжчика, чоловіка величезного зросту і з дивним знаком на лівій руці. Почувши ці слова, я зараз же й став за тими, що йшли в мор коли через прочинені двері в готелі я почув пешчин голос, а потім побачив обличчя незнайомця, що пройшов повз мене до східців. В голові в мене промайнуло невиразне перечуття. Щось сталося. А це вже сама істина відкрилась мені у випадкових словах, що влетіли мені в вуха. Інша помста, не моя, ішла назирці за цим приреченим чоловіком. Від оперного театру до дверей його лондонського дому, а звідтіля – до його паризької криївки. Інша помста, не моя, прикликала його до відповіді і скарала на смерть. Тієї миті, коли в театрі я показав на нього песці присутності незнайомця, що його розшукував. Тієї миті вирішилась його доля. Мені згадалась моя душевна боротьба яку я вів із самим собою, коли граф і я стояли вічнавіч у його домі. Згадалось, як я дозволив йому вислизнути від мене, і я здригнувся від того спогаду. Повільно, дрібненькими кроками просувався я вперед разом із натовпом, усе ближче і ближче до великої скляної перегородки, що відділяє в моргу мертвих від живих. Ближче й ближче, аж поки опинився у другій шерензі глядачів і зміг через плечі передніх зазирнути туди. Він лежав, нікому не потрібний, нікому не відомий, виставлений на показ, нешанобливо цікавому натовпу роззяв. Такий був страшний кінець того довгого життя, що зневажило вділені йому таланти і проминуло безсердечних злочинствах. Застигле в суворій тиші вічного покою обличчя його, масивне, широке, владне, виглядало таким величавим, що ще ветливі французькі довкола мене сплескували руками і вигукували дзвінким хором «Ах, що за вродливий чоловік!» Убитий він був кінджалом, просто в серце. На його тілі не було виявлено більш ніяких слідів насильства – окрім рубця на лівій руці, на тому самому місці, де я бачу випечене тавро на пещеній лівій руці. У нього були два глибокі порізи у вигляді літери Т, які цілком сховали знак братства. Його одежа, що висіла над ним у горі, свідчила, що він усвідомлював небезпеку, яка йому загрожувала. Він був у броні простого французького робітника, Хвилину, не довше, змушував я себе дивитися на нього крізь скло. Більше ніяких прикмет я не можу описати, бо нічого більше й не бачив. Згодом від пески та з інших джерел я довідався про деякі подробиці його смерті і наведу їх тут, перш ніж облишити цю тему. Тіло його витягли з сени в тому самому одязі, про який я казав. При ньому не було нічого що могло б допомогти визначити його ім'я, суспільне становище чи місце проживання. Рука, що уразила його, безслідно щезла, обставини, за яких його вбито, зосталися нерозгадані. Хай інші самі зроблять свої висновки про це таємниче вбивство, як я зробив свої. Можу тільки сказати, що чоловік із рубцем на був членом братства, він вступив до нього вже після того, як Песка виїхав з Італії, а два порізи в вигляді букви «Т» означали італійське слово «традіторе», тобто «зрадник». Закон братства покарав зрадника. Оце й усе, що я знаю про загадкову смерть графа Фоско. Через день після мого від'їзду тіло пізнала графова дружина яку хтось повідомив про його смерть анонімним листом. Мадам Фоско поховала чоловіка на кладовищі Перла Шез. Графиня досі щодня власноручно прикрашає вигадливу бронзову огорожу довкола його могили вінками з живих квітів. Вона живе в щонайсуворішій самоті у Версалі. Не так давно вона опублікувала біографію свого покійного чоловіка, цей твір не розкриває справжнього його імені, ані висвітлює справжню історію його життя. Він цілковито присвячений вихвалянню його родинних цнот, прославлянню його непересічних талантів і переліку нагород та почестей, якими його обсипали. Про обставини його смерті вона згадує дуже коротко, а на останній сторінці підсумовує – все його життя – було боротьбою за священні принципи порядку і права аристократії. І він прийняв мученицьку смерть за цю справу. Розділ третій Відколи я повернуся з Парижа, минуло літо, осінь, і нічого не сталося такого, про що варто було б тут згадати. Ми жили так тихо, скромно і всамітнено. Що мого постійного заробітку цілком вистачало на всі наші потреби. Уже в новому році, в лютому, знайшлася наша перша дитина, син. Мої мати й сестра, та ще й місіс Везі, були гостями на хрестинах нашого первістка, а місіс Клеменс допомагала моїй дружині. Меріан стала хрещеною матір'я нашого сина, а Песка і містер Гілмор, це й так би мовити. В письмовій формі були його хрещеними батьками. Можу ще додати, що коли містер Гілмор повернувся до нас через рік, він, на моє прохання, написав і свій власний звіт, поданий тут раніше. Дарма, що я одержав його найпізніше. Мені лишається тільки розповісти про подію, що сталося, коли нашому маленькому Волтерові виповнилося півроку. На той час мене послали в Ірландію зробити замальовки для нашої газети, де я тепер постійно працював. Я пробув у від'їзді близько двох тижнів, регулярно листуючись із дружиною та Меріан. Лише в три останні дні не писав їм, бо не певен був, де опинюся завтра. Назад я їхав уночі, а коли вранці прибув додому, то здивувався вельми, що ніхто мене не зустрів. За день до мого приїзду Лора і Меріан разом із дитиною десь поїхали. Записка моєї дружини, яку дала мені служниця, тільки побільшила моє здивування. Лора повідомляла, що вони поїхали в Лімеріч. Меріан заборонила їй хоч щонебудь пояснювати в листі. Мене просили негайно їхати слідом за ними. Я все, мовляв, зрозумію коли прибуду в Камберленд, а тим часом я ані трохи не повинен тривожитись. Оце була і вся записка. Я ще міг устигнути на ранковий поїзд. Того самого дня після обіду я приїхав у Лімеріч. Моя дружина і Меріан були обидві на горі. Вони розташувалися, від чого я здивувався ще дужче. В тій самій кімнаті, де була моя студія, коли я управляв гравюри. Для містера Ферлі, на тому самому стільці, на якому я, бувало, сидів за роботою. Сиділа тепер мерія, а Лора стояла біля пам'ятного мені стола і гортала невеликі альбоми з малюнками, що їх колись давно я малював для неї. «Господи, і що привело вас сюди?» – спитав я. «Чи ж знає містер Ферлі?» Мерія не дала мені договорити, сказавши, що містер Ферлі помер, його розбив параліч, після якого він так уже й не видужав, містер Кіру сповістив їх про його смерть і порадив негайно їхати в Лімеріч. Невиразне перечуття якоїсь великої переміни замріло в моїй голові. Однак Лора заговорила швидше, ніж я встиг його усвідомити. Вона пригорнулася до мене, щоб краще натішитися подивом що не сходив з мого обличчя. «Волтере, любий мій!» – сказала вона. «Чи ж треба нам виправдовуватися в тому, що ми посміли сюди приїхати? Боюсь, коханий мій, що в такому випадку мені доведеться порушити наше правило і заговорити про минуле. Нема ні найменшої потреби спогадувати минуле», – заперечила Меріан. «Ми можемо все пояснити?» Та ще й куди цікавішим чином, якщо заговоримо про майбутнє. Вона підвелась і підняла дитину, що гукала і підстрибувала в неї на руках. «Чи знаєте ви, Волтере, хто це такий?» – спитала вона, дивлячись на мене блискучими очима, в яких стояли сльози радості. «Навіть моєму збентеженню є межа», – відповів я. «Думаю, що я ще здатний розпізнати свою власну дитину». «Дитину!» – підхопила вона з колишньою граційною веселістю. «І це ви так по-панібратськи відгукаєтеся про одного з найбагатших поміщиків в Англії? Ось я звертаю вашу увагу, на це вельможне немовля. Але чи здогадуєтеся ви, чиїй присутності стоїте? А вже ж ні!» то дозвольте познайомити двох видатних людей. Містер Волтер Гартрай і юний спадкоємець Лімеріджу. Так вона сказала. Записавши ці її слова, я написав усе. Перо перестає слухатися моєї руки. Закінчено довгу, щасливу працю багатьох місяців. Меріан... Була нашим добрим ангелом. Нехай же її словами закінчиться наша повість. Кінець. Переклад з англійської мови Олександра Мокровольського. Читала Лілія Мироненко.